Hello, hello emberek, ismét itt a Click Play. Én vagyok Neurotik, és itt vannak a... az állandó segítőtársaim. Michael Eleur, sziasztok! És igaz! Mikit te egy kicsit halk vagy. Én halk most vagyok. Most tűnt fel. Ja, vagy... amúgy. Most eddig nem voltál. Én halk, halk vagyok. Azt a végig. végétek. Jó, hogy erre készültünk, köszi. A profizmusunkból egy kicsit most az elvett. Most valamiből jobb. Miből? <laughs> jobb. Jobb. <Jó, laughs> hát a nem létező profizmusunkat, tehát a nullát leredukált a nullát, akkor... Lehet, hogy véletlenül megnyugtam a hiper-szuper fülesemen a mikrofonhalkítót, és most hangosítottam. Úgyhogy ez nagyon menő. Hiper-szuper füles. Ja, igen. Na is nyomod mostanában az Idle Mastert. Ha már följöttem neked a listára. Ja, igen. Amúgy ez nagyon kedves vagy, hogy a kártyákat ki tudom maxolni. A en de amúgy ezt nem is nézegettem, mert megmondom őszintén, amikor bejött ez a kártyarendszer, akkor nagyon sok játékban lett egyszerre kártya, akkor szerintem lett volna értelme, csak akkor még nem volt. Uh -huh. És aztán utána egyenként kiszedegettem, most meg már csak ilyen egy-egy játék jön, azt meg az azt kész. Ja, és akkor annyira nem éri már meg. Hát, uh -huh. ez, ez szerintem akkor jó, hogyha tényleg mondjuk, nem tudom, három évig nem voltál Steamen, és most belépsz, és van 200 játékod, és 100-ban van kártya. Jó, hogyha három évig nem voltál Steamen, akkor 200 játékod. Jó, hát ez rémről... nem? Nem szaporod, gondoljátok-e, milyen király lenne, tudod. Veszel egy, mit tudom, egy csígót, meg egy valami hülyeséget hozzá, ott hagyod, és így ha visszamész egy fél év múlva, és nézd meg egy tucat játék. Hogy ugye, ha beindul a, a meg amúgy ehhez nem kell olyan messzire menni, mert én például tegnap nézegettem a könyvtárat, és találtam egy játékot, amiről nem is tudtam, hogy megvan, és tökre örültem, mert ezt a játékot régen meg akartam venni. Aztán, mint kiderült, ingyen megszereztem valahogyan, de már nem tudom, pár Hú, hónapja. Hogy nekem hány meg... ilyen van? És tökre örültem, hogy hát ez nekem megvan, Tök jó. Úgyhogy. Most beszéltük ilyenek. is, hogy így kukabúvárkodni kéne a Steam fiókjaim, vagy az egy bandőrből behúzott cuccok között, mik vannak, amit így. Igen, igen. Lehetne. Igen nézegetni, akár Csett, ilyen videókat egyszer, csinálj róla vagy valami. Egyszer volt, hogy a Humble bundle bandülön nézegettem a profilomat, mert mint kiderült, hogy ha vettél korábbi csomagokat, akkor néha kaptál később ingyen játékot, amit viszont nem toltak az arcodba. Hát e-mailt e az küldenek róla, hogyha hát. megvetted az átlagot, és utána hozzácsapnak még pár játékot. Á, de én úgy vagyok ezzel, Szakod hogy kívülni? a én, én nekem van egy olyan e-mailem, ami ilyen idézőjeles szemét e-mail. És azzal minden, a regisztrálta a -re? Minden hülyeségre ha. arra azzal regisztrálok, igen. Azt nem volt. nagyon szoktam nézegetni, úgyhogy én meglepődtem, volt 5 vagy 6 játékos, és aktiváltam is, és tök jó. És abból gondolom, megint elfelejtettem legalább négyet, szóval. Aha, és ez nem szoktak szarok lenni egyébként, amiket hívnak csapnak, Nem, így nem. Mi? azok jó, hát jó. Na úgyhogy jó ez a íze, csak annyira nem nézegettem. Ez uh -huh. az Idlmasteres cucc. Hát kártyagyűjtőknek ajánlott. Ja, de nem hülyeség. Úgyhogy. Bár mondjuk itt írják, hogy, hogy nem mindenkinek működik. Valakinek meg tökéletesen működik, bár mondjuk ez minden el így van, úgyhogy... Hát igen. Nem meglepő. A viszont, hogyha a Steam kártyákat kibeszéltük... Ja, akkor menjünk át egy konkurenshez, nem? Igen. <gül> Rögtön. A jó öreg orig Igen, most ezt most találtam nemrég, hogy van ez az origin... Nem tudom, hogy konzolon is így hívják, egy origin access, vagy Access, vagy nem Én tudom, ki Én Szerintem ugyanez a neve a mindenhol. Hogy, hogy havidéjért, tehát havidéjért fizetsz az origin vagy vagyis az Electronic Arts-nak, és akkor van egy ilyen kis pak, amivel tudsz játszani játékokkal, anélkül, hogy megvetted őket. És ugye ez eddig Á. volt konzolon, és most jön PC-re is. Gondoltam, megnézem, és akkor Origin Access isn't Aha. available in your area yet. Igen. Hát Igen. akkor nem. <laughs> hát nálunk még nem, tehát ez így Magyarország. Hello. De amúgy végül is, ha belegondolsz, nem lenne rossz, mert a, az elektronikárci játékok rohadrágák legalábbis szerintem, originál meg főleg. De most 5 dollárért veszel egy elég nagy pakkot, mert elég sok játék benne van aránylag, meg, meg van, hogy új játékokat is belepakolnak aránylag újakat, ilyen pár hónaposakat, és kipróbálni, hogyha esetleg később megtetszik, akkor még meg tudod venni, és 5 dollárért ez annyira nem komoly, szerintem. Hát igen, csak az azért havi havidi, nem tudom. Tehát én... Meg ugye ilyenkor kapsz azt, hiszem, úgy van, hogy valami 10% engedmény a játékokból. Hát mondjuk az aztán rengeteg. Pluszban. Hát nem sok, de Tehát most 50 euró helyett 45. Hát nagyon jó. Azonnal előfizetek nekem, ez már megéri. Igen, <gül> és akkor megveszed az összes játékot. Nem? Igen, mondjuk ez akkor Ki lenne jó. az Origin. Jó. Akkor lenne jobb díl, hogyha az origin -el lehetne giftelgetni cuccokat, mert akkor befizették Igen. ilyenre aztán. De várj, most ha belegondolsz, most tegyük fel 5 dollárért megveszed ezt a, ezt a belépőt, és kipróbálsz egy játékot, amire van 10% leértékelés, és megveszed, mert nagyon tetszik, hogyha 50 euró, akkor 45, de 5 dollárért fizettél ezért, ezért a, a belépő tehát ugyanott vagy basszus. Uh -huh. ja, mondjuk igen. És közben játssz még egy hónapig egy csomó más játékkal is. Ez, ez mondjuk igaz. Igen. I, de mondjuk én tehát például éri. sose szeretek úgy játszani egy játékot hogy tudom, hogy nem tudom, valamikor elveszik. Tehát ez a, az ingyenes uh -huh. hétvége, én sose töltöttem le játékot, ingyenes hétvégén steam, steam sem, mert idegesít, hogy megszerzek valamit benne, és utána meg elveszik. Vagy nem tudom kiátszani, mert csak mondjuk három napig van ott, vagy kettő, és hogyha nem tudok ott lenni, akkor most egy órát mineköljek bele úgyis, hogyha tudom, hogy az megy a kukába. Hát kipróbálásra jó, én akkor szoktam letölteni, ha olyan játék van benne, amit talán még meg is vennék. Mert akkor, akkor letöltöm, föltelepítem, játszok vele, és ha szar akkor legalább megnyugodtam, hogy na, erre se adtam ki pénzt. Meg ezt maximum gépigény tesztelésre tudom elképzelni. Hát, Tehát nekem volt régebben, hogy a régi gép, még a régi számítógépemre letöltöttem az embének nek az új részét, hogy megnézem, hogy működik-e, mert ha működik, akkor megvenném. Úgy szaggatott, mint a rohadás, úgyhogy nem vettem meg. Ugye ez egy rövid történet volt, de tanulságos. És bórolt el vele. Igen. Na, úgyhogy hát, ez jó lesz majd, adani. ha jön errefele. Én azért azt mondom, hogy PC-n nem lesz ennek akkora keretje, főleg, hogy itt Szerintem mindenféle. Meg lesz. De mindenféle bandőrökbe lehet már annyi játékot venni, hogy. Hát a fenet tudja. Hát haló, nem, attól van. is függ, hogy tényleg miket raknak ebbe a pakba, erről van már valami infó, hogy ez hát mik, mik vannak benne. Konzolon ugye benne van az NBA, a Madden, azt hiszem a Battlefield 4, talán a Dragon Age, talán. Én nem, tudom, a Battlefront is nem nem benne biztosan. van. Lehet, hogy már az is benne van, igen meg Need for speed régebbiek, egy-kettő, azt hiszem. Tehát azért vannak benne komoly játékok, tehát, tehát nem csak ilyen tíz évvel ezelőttiek, meg, meg ilyesmény, hanem azért, azért húzó címek is vannak a közelmúltból, úgyhogy ha tényleg telepakolják rendesen, és lesz ben mondjuk szerintem egy tíz 15 játék, akkor már megéri. Jön, ja, mondjuk a Battlefield, meg ezek pont olyan játékok, amik, hogyha valaki akar ők játszani, akkor megveszi őket. Tehát tényleg ez csak kipróbálásra jó, szerintem. Hát figyelj, ja, ez most ez. ha azt nézed, igazából a konzolon is nagyon jól működnek ezek a Xboxon, például a Games for Windows Live vagy mi volt, mi az a, a Games igen, Gold, igen, igen. vagy valami ilyesmi a igen, neve, igen, igen, igen. vagy a Playstation Plus, ahol tényleg ugye, havi díjért cserébe kapsz pár darab játékot, és yeah. azt kijátszhatod nyugodtan, most ha megcsinálnak egy ugyanilyen PC-re, én azt mondom, hogy ilyen casual rétegnél ez, ez akár nagyon bejöhet. Tehát most érted nem ja. fogok megvenni, tizenezre kér egy játékot, hanem figye 5 dollár, most egy ezres vagy kicsit és akkor egy hónapig most. Ja, ja. Ah, most ezt dobta a gép, ezzel játszok, hát na hmm. ja. Meg tényleg, hogyha nem csak egy-két játékról lesz szó, hanem többről, akkor meg bőven. Ja, mondjuk a konzolon azért ez össze van kötve azzal, hogy csak úgy tudsz multizni, hogyha fizeted ezt az előfizetést ezt a Live-ot, vagy a Playstation-nél. Hát a lehet, hogy itt is kitalálnak valami marhaságot, Aha, tehát, ne, ne, az alap az, alap az dollár, de Igen. hogyha multizni akarsz, akkor 15, tehát hogy jó, de most akartam valamit, ki tudja. Tehát remélem, remélem nem találnak ki ilyet pc re Én az IE-ből mindent kinézek, hogy őszinte legyek. Mondjuk igazából PC-n akkora hogy mondjam, tehát az indie piac is akkora, és indibe is már vannak annyira jó játékok, hogy ha azt mondja egy cég, hogy kitalálunk egyet, akkor jó, akkor játszunk valami más, valami hasonlít egy kicsit erre. Tehát indílővöldék is van annyi féle, hogy a hihetetlen. Free to play-ről nem is beszélve. Tehát most pedig free to play is az van, hogy azért nem játszik egy egyesekkel az ember, mert nincs annyi ideje, amit abba bele lehet dobálni. Amúgy jónak hangzik ez, ez csak fog. lehet, hogyha egy-két évek korábban jön, akkor még nagyobban durant volna. Uh -huh. Hát szerintem először az van, hogy uh, konzolon lehet, hogy sik sikere volt ennek, és azért terjeszkednek így azt ők biztos jobban látják, hogy nekik ez üzletileg mennyire éri meg. Vagy le, lehet az is, hogy eladásokat is generált, úgymond. Hát biztos, Tehát, hogy, hogy megéri nekik, hát gondolom nem véletlenül dobják ki így a dolgot. Úgyhogy ja. így eladás részre nem tudom, mennyire működhet így a dolog, hogy izé, de hát, ha kipróbálja és tetszik, akkor biztos, hogy van a kirányom a ja, ja, ja. Vagy ha amúgy nem is azt a tíz százalékos kupont várja meg, de mondjuk nem tudom, megvárja a nyári vagy a téli leárazást, és féláron megveszi azt a játékot, amit korábban már kipróbált 5 dollárért. Hát még az origénénál ezért nem szoktak akkor a leárazások lenni, sajnos. E féláron szoktak lenni a játékok. Annál, annál lejjebb nem nagyon megy. Dehogy nem az under house. Ja, hát igen, persze. Tök jó, mert megvan a Wing Commander, amit már nagyon régen szerettem volna, ja? <gül> Igen. Igen nem persze. tudom, ezekkel ti játszottatok, -e, amiket így az Andrásba szoktak dobálni néha. De legtöbbször ilyen nagyon-nagyon régi játék van benne. Hát nem is tudom, vo volt ami, ami nem. A Dead Space, hát mondjuk az első része, hát az sem mai darab. Nem, de... mondjuk az még annyira tényleg nem. De mondjuk a, mit tudom, a Team Hospital, az amit én mondjuk fölraktam. És az a játék még a mai napig rohadt jó. Tehát az. Ez, az, ez a 98-as Team Hospital? E, azt hiszem, én nézem az infót, hogy... De ahogy nézem, van a 93-as szindikét is, úgyhogy... A, igen, igen. Me megyünk vissza az időben szépen lassan. Emlékszem, amikor az a játék nagyon menő volt, akkor nem ment a gépen, mert annyira durva a játék, <gül> és annyira bén a gépen volt. Most meg azért nem megy. Az a, a <gül> ilyen... <gül> igen. az nekem egy ilyen... Az a szindikét, az nekem ilyen ó, de durva, az megy a géped, de jó neked. <gül> úgyhogy az se most volt. Nem tudom én sose voltam szindikét fan. Tehát én nekem ez az FFT. Hát én sem se nem ment a, a gépemet. Ja, <gül> Vagyis lehet, hogy fannak mondható vagyok, hogy így nem játszottam vele, de hú, ez biztos játék, ha nem fut. <gül> ja, hát az csak jó lehet, ami nem indul el. Volt régen ez a Canon Ford, de nem tudom arra emlékeztek-e. Nem igazán. Az volt még egy ilyen érdekes, ez is valami hasonló volt, mint a szindikét, tehát ilyen fölülnézetes csapatot irányítós, és ilyen kell kellett csapatni ilyen kis marusokkal és akkor lőni mindenkit. Régi szép idők. Én elhiszem. Ugye, ugye? De nézzük akkor a következő pontot. Én feljöttem egy bundle nem tudom, azt néztétek-e. Mind a kettőre ránéztem. Én is megnéztem, de egyik sem tetszett. Nem jött be? Az a baj, ne, utálom ezeket a csomagokat, mert mondjuk egy, egy kevés része tetszik, Aha. a másik viszont nem. Tehát most... Igen, tehát ez a born to része, amit belinkeltem, a ott van a Blaze Rush, amit tök jó játék. ott van még a másik, hú, benne volt ez a... Super Toy Cars. Tehát ez a két játék, ami arra azt mondom, hogy ezért a kettőért érdemes megvenni. Hát még az R Factor talán, hogyha a szimulátorra simulátorra az ember, akkor még azt szerintem belefér. Air Factor, azt nem az, is... Az is ilyen avatós. Igen, Csúsz. és nagyon lehet moddolni mindennel és... Ja, és meg a régi Dart van benne, ami még régen jó volt. Ja, azért te vagy oda. Az nagyon jó volt. Ja, meg hát ugye a Wacky Bills. Új, Ways... volt. De a, de a kibézsz kibézsz is olyan pixeles izé, tehát ez is valami régi uh -huh. cucc. Viszont mondom, a, a blazer meg a Super Toy Cars, azok viszonylag új játékok, és azok kurva az... És ez a bundle mondjuk az elején nem is ennyibe került, mint most, mert most 2,39 euró az elején, meg valami másfél euró körül volt. Tehát, úgy, ugye, így is megéri. Itt, itt úgy működik, hogy az elején, amikor kijön a bundle, akkor ilyen nyomottabb áron megy, és utána megemelik. De nem sokkal, tehát így is hát kb. egy euró, ez nem egy. Nem de ebben mi a logika? Nem fordítva kell lenne? Vagy nem tudom. Hát, hogy lefele vigyék? Hát, hát nem. Lehet, hogy az első nap akarnak sok az eladni. Tudod, így kijön, mindenki meglátja, hogy hú, itt egy bundle, és most még, még úgy, hogy most kell megvenni. Hm. Nem az, hogy később, amikor már nem foglalkozik vele senki. Most rátéved, valaki lehet, hogy még azt mondja, hát, tök jó ár érte, mert igazából itt ki van nekünk számolva szépen 97%-ot spórolunk. Ez nem egy rossz deal. Ja. Bár azt nézzük, hogy melyik játékokkal fog az ember ebből játszani. Már nem tudom. Hát egy-kettőből lehet csak kiszedem a kártyát, ugye? A... Igen. A De neked Mestera. már visszajön az ára, nem? Persze. Azzal, hogy csak a kártyát. Hát csak az a baj, hogy rászoktam arra, hogy Steam pénztárcából veszek játékot. Az meg ugye folyamat jön nekem a kártyákkal, meg a Chego, meg a TF2 itemekkel és hogyha már bankkártyát kell használnom, akkor már húzom a számat. <gül> Mert a hogy csöves. ingyen van. Vagy a hát idéző csöves. érde ingyen. Egy <gül> ilyen Steam csöves vagy nem? <gül> igen amúgy, igen. Most közben ránéztem a másik band, már nem is tudtam, mi van benne. erre a t mi ami az Indigánán fut. Az egy fokkal jobban tetszett nekem, igen. csak azok, hogy három játék érdekel, ebből kettő már megvan. Nek, én ugyanígy vagyok vele. Jó, Még van. három érdekel csak kíváncsiságból? Red Faction, Darksiders, meg a Sniper, Ghost Warrior, kettő. Ott van az Alien Rage is, a múltkor nektek azért... Nekem, nekem az így. a harmadik, ami érdekel. Tehát a, a Red fejtők. Faction megvan, Darksiders megvan és az Alien Rage érdekelne, de most azért az egyért, nem tudom. Igen, igen. Tehát ezekkel pont az a baj, ezekkel a bándulokkel. De mostanában a humble is ez a baj, hogy nézem, hogy tök jó a csomag, de a fele vagy megvan, vagy nem érdekel, és akkor most miért költsek annyival többet egy olyan csomagér, amiben van? Oké, még így is megéri. Tehát, hogyha most ha nézed itt, most 4,49 dollár a nagyobb csomag, és hogyha most csak azt nézzük, hogy az Eliaré is meg lesz vele, megéri, mm -hmm. plusz még ugye plusz egy raherling-je játékot. A többit azt kell tudod. Hát Nem azt mondom, hogy nem tudod adni, mert ugye nagyon sokan csinálják ja. ezt, hogy így árulják el, de odadni ismerősöknek, hogy valami. Ja, tehát megéri, csak nem tudom. Tehát most már annyi játék van a nyívtáramból, hogy most már nem akarok olyanokat szerezni a <gül> pénzért, főleg, amivel nem biztos, hogy játszok valaha. Igen, hát ezek hamar összegyűlnek ezekből a bandolokból. Lehetne nekem is találni egy rovat már, így külön már ebből a podcastból, hogy a bandol kibeszélő. <gül> ja, igen. De mondjuk úgyis izé, adtunk meg egy-két honlapot is, ahol lehet nézegedni. Például most a, nem tudom, aktuálisak -e még, talán megnézem gyorsan az ingyen játékoknál, de például a, a steam -e most ingyenes a konzortium, azt hiszem. Nem tudom. Szerintem az már korábban volt, hogy bandulb, ez nekem megvan. Igen, de most ingyen le lehet tölteni, de a Steam-en csak annyi, hogy megkeresi, aktiválja az ember, is, két megvan. Meg ö, az Omikron is ingyenes, ami a David Bowie sajnálatos halála miatt szerintem lett ingyenes. Igen, ezt olvastam, hogy az, az azért lett. Square Enix oldalán lehet megszerezni, az is egy egész jó pofa kis játék. <kül> Ugye a... Na, hirtelen akartam mondani, a... kik készítették, akik a farenheit helyet meg a Heavy Rain-t. Basszus, elfelejtettem a fejlesztők nevét. Mint a hülye vagyok, hát itt a gép előttem. <gül> Basszusra megyek rá, rám, megyek a, a Wikipédiára. quantum Dream. Van. Kicsit még kell, kell fejlődni, így, hogy közben rizázol valamit, és akkor googli mindenre, és akkor Ék tűnik, igen. mint a minden tudnál. Igen, <gül> igen. Szóval az is egy egész jópofajáték. Jó, hát nem egy mai darab, de azért emlék szempontjából David Bowie miatt azért talán megéri behúzni, hogyha nem. Majd ránézünk Kicsit régi grafikája van, állítólag azt mondják, hogy nagyon jó. Uh -huh. Még nem játszottam vele, úgy igazán. Igen, hát ez is 1999-es? Igen. Azért. Furané ránézni ezekre a játékokra. Fú, nekem mondod, éppen most a napokban beszéltük egy-két haverral, hogy mivel játszottunk régen is a Turok első része, meg a Nit Speed Aha. 2 SE, meg az NBA Life 98 került szóval. Mekkora királyok te... voltak azok akkor, még grafikailag Igen. is. És most nézem, most is tetszenek, de most már máshogy. <gül> Nem tudom. Hát most Payne... már a nosztalgia faktor. Igen, igen. igen. Max Payne volt ilyen. Ez mekkora király játék. Milyen jól néz ki. Aztán most már telefonon fut ugyanaz a grafika. Igen. És még most is milyen jól néz ki amúgy. Hát Egyébként olyan. Max arca, is ki a mai napig be, beleéget a retilámba. <gül> ja, az annyira mind. jó az a fej, hogy az hihetetlen. De ugye, hogy nagyon úgy néz ki, mint Johnny Knoxville. Az éj... Hát egy ne, nekem rögtön az úr, de amikor jött, hogy akkor Maxpén film lesz, akkor egyben arra gondoltam, hogy az a fazon kell bele. Tehát az megcsinál minden ugrást, az nem tud fog szarakodni, és de jó, hat oh, túl hasonlít a Payne-re. Le... A Payne kaszkadőrről lehetett volna spórolni. Hát nem kicsit. De mondjuk aztán végül nem ma. Mennyivel Robert jó film lett lehet... volna? Nem hiszem, hogy azon múlt, amúgy. Dehogy nem. nem. Jó, nem csak azon, de. Fogjuk rá szegény johnny Milyen, Lehet, hogy ez egy tök jó film lett volna Csak aztán mondták hogy Mark hogy Fie, kell itt ugrani egy ilyet Meg ott egy ilyet És akkor mondta, hogy hát én egyszer, egyszer hátra oké? Okay? Elég lesz De volt egyszer lassan futott lassítva Arra ja. is emlékszem Hát az nekem kiesett Úristen, a szar volt az a film Pedig hogy Szerennyi. vártam Na mindegy Hát játékból nem sűrűn készítenek jó filmet Hát igen, Sormos. sajnos már mondjuk a postál film az nekem tetszett, azzal nem tudom ti, hogy vagytok, láttátok-e? Saját, hogy nem sűrűn a filmet nem hát, Az egy rohadt a film, filmre szerintem. merész ilyet mondani, hogy az tetszett. Az a legjobb filmje, amúgy, szerintem. És az, tehát az a film közepes, de Uwe Ball miatt kurva jó. Tehát, hogy, hogy az ő szintjéhez az, az egy kurva jó film. Aha, tehát akkor mihez képest? Hát a szarhoz Ez jó szar, de hozzá képest. De a sok szarjához képest viszonylag jó. Figyelj, azt mondom, most lehet, hogy ez sok ember megbántok, de inkább azt nézem meg 50 szer, mint a Transformers. -t. Tehát. Nekem így. Oh, jó. Jogos, jogos aláírom. Köszönöm, megy a virtuális pacját. Mondjuk én a Transformers szeki csak egyszer tudtam megnézni, mindegyiket Kádzi. Azok nincs sok a bajom. Sok nekem sincs vele csak az, hogy vannak. Hát. Én nézhető. Én az utolsó 5-10 percet mindegyikről levágnám, ezt amikor... A stabilistát vagy... Nem, az amikor ilyen nyálasan ezért a transzformerek beszélnek, hogy az emberek azok milyen klasszak, meg hogy az amerikaiak, meg robog az ászló, meg mind együtt boldogan, nem tudom, végén. Az, <gül> az egy, az az nem nem a végén, az egy, egy még nem volt olyan rossz, arra emlékszem. És akkor a kettőt azt már nem bírtam végignézni, és most a legújabb rész, az néha megy az HBO-n, is elkapom, és Mark Wahlberg miatt ne akartam nézni, de... Oh, szegény Mark Wolberg. Hogy sajnálom, hogy erre igen mondott erre a borzolomra. <gül> az nem is volt annyira rossz. Persze. Én moziban néztem. néztem, asszem. Ezért a pénz. let lett látványos, az az látványos volt. Atya hát, végre élegesítjük. Én éle. látványosak ezek. Hát, mondjuk az egy legyorsz, dolog, hogy, hogy így átalakulnak a transformerek, a transformerek tehát, és akkor izé... Tehát, konkrétan elolva volna az, az, az, az agyad. Hát gondolkozni nem sokat kell rajta. Tehát még az, hogy nem sokat kell. Azt hisz, most az utolsóban volt egy ilyen mondat, hogy a mágnis, vonza a Igen, nem mondani. De tényleg valami ilyesmi mondat volt. Hát legalább megmagyarázták. csak <laughs> nem tudnád mondhatod volna előttetség ez, hogy spoiler, nehogy valaki meg. Ja tényleg, bocs, aki nem tudja, hogy működik a mágnes, elnézést kérek mindenkit. Tudományosan fel volt építve ez a dolog legalább. És ki is a film egy adott Ne hubazz meg, dobász itt ilyen szavakat. igazából csak kínozott titeket de nagyon élvezem. Borzott, nem tudom, ezek ez a Transformers filmek ez a, én is megnéztem mindet, mert hát mindenki látja őket, és hát akkor már én is, de tényleg nagyon ki kell hozzá kapcsolni az agyat, mert, mert egyszerűen ugye, borzalmas, hogy mennyire alul van az a bizonyos szint. Én ezért Jó, nem az. néztem meg a Tini Ninjákat sem, az újakat. Nekem meg azt tetszett. <laughs> én nem láttam, de, de, de azt szerintem nálam csak volna. a fanboy faktor, mert én kiskoromban nagyon szerettem a rajzfilmet. Én is szeretem. Csak attól félek, hogy Mike fogta a teknősöket, kihúzta őket a páncéljukból és megerőszakolta. Úgyhogy. Ú. Komoly szavak. És ezt így elképzelem. Nem tudom, Jó, én, én annyit hallottam, én nem láttam a filmet, én csak annyit hallottam, amikor az April, ugye, a, az a csaj, nem tudom, egyszer bepucsít, vagy mi a francia, és akkor az egyik teknős annyit mond, hogy szűk a páncélom. Tehát én ezt meghallottam, hogy ez van ebbe a filmbe, és innentől kezdve engem ez nem érdekel. <gül> é, neked is szűk lenne a páncélod. De, hát de ez egy teknős. Hát neki tetszenek a teknős csajok, nem? Tehát hogy. Érted? Hát én nem tudom. Hogy ez hogy működik a teknősöknél? akiket egy mutáns patkány nevet föl. Igen. Tehát, ja, tehát, igen. Itt, itt szerintem sok logikus magyarázatot ne keres. Ja, mondjuk, ja, ez igaz. De, de lehetne vitatkozni, csak nem érdemes. Jó, lehet egyszer meg fogom nézni, de, hát az de egy az meg majd meglátjuk. Ez is amúgy ilyen nagy kikapcsolós film. Tehát... Igen, pár vicces beszólás, meg tök jó verekednek benne, meg amit hallottuk, pucsít benne a néni. És így... Hát mondjuk Csíc szerintem a nézők 50%-a legalább a néni miatt nézte meg. Lehet. Mondjuk az a szálasz pont elég nem volt megcsinálva, most nem tudom, annyit spoiler eztetek-e Volt az éprilrel valami csávó, ki, így folyamatosan volt a nyomába kávé. Az az operatőr volt, vagy ki a franc? És az annyira szállalmas volt az a faza, hogy nekem volt kellemetlen. Nem tudom, de amúgy láttam a kettőnek a trélerét, abba is fog pucsítani, meg, meg lesz melkidobás, meg minden. Akkor úgy, én már ezt a filmet látom. Ennyi. 10 per 10 az év Most Isten 10 per 10. Igen. Csigeznek szík volt a páncél. Jó, na, na. Tényleg, ha már kellemetlen dolgok, közben átírom a üzét. Belefutottam egy érdekes játékba. Ezt, ezt néztem, és én sem tudom. Ugye? Van egy Slime Rancher nevű játék. Én azt hiszem Humbleman-on futottam be először, de steam is elérhető. És igazából abból áll a játék, hogy a stori szerint, mert van valami stori is talán, valami csajjal kell rohangálni, ilyen FPS nézetbe, és egy, van egy fegyvere, amivel beszír, be tudja porszívózni ezeket a kis iszapszerű élő lényeket, akik így nyiszögnek, és utána hazaviszi őket, vagy nem tudom, és így be tudja pumpálni ilyen kis karámokba, és mindenki boldog. Hagyok egy kis időt, hogy feldolgozzátok. Amúgy nekem erről a játékról, nem tudom, megvan-e nektek még a 99-2000 környékén jelent meg a Sheep című játék, Sheep. amikor bárányokat kellett terelgetni. Az egy jó játék volt. Igen, igen az, az valami Van. ilyesmi volt. Megkeressem a jó régi játék felett ezt bárányt bárányfesssel meg dobálni. Nem biztos, hogy 2000-ben meg, de valahol körül. És ilyen karámukba kellett visszaterelni őket, és voltak különböző akadályok meg minden, hogy ez valami olyasmi lehet, szerintem, talán, de nem vagyok benne teljesen biztos. Hát így elmondásra szerintem valami hasonló igen. Mert itt itt úgy, akci vagy itt úgy probléma nincsen a terelgetése, mert beszívod a fegyverbe, és egy másik oldalon. Hát csak kiköpöl. hogy a, Én megnéztem a trényát ott videók alapján, van olyan, akit nem szabad, meg. Aki dühös, dühös takony is van benne, vagy iszap, vagy mi ez. ez hát lehet, érdekes hogy... egy játék amúgy. Hát ez ilyen, ez lehet, hogy eznek olyan az alapötlete, mint a Transformers-nek, nem amiről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy ez ilyen, az inger itt is lent van. Meg látom, hogy répákat is lehet szedni, meg almákat, és kertészkedni. Ami, ami engem nagyon meg, meglepett, hogy nagyon pozitív értékeléseket kapott Steamen. Úgyhogy közben 20 euróba kerül. 10 per 10. Oh, hát figyelj, mert... aki kiadja érte a pénzt, biztos nem fogja azt mondani, hogy szar. Ja, igen. igen igazol, igazolni kell valahol ezt a 20 eurót, hogy ez azért volt 20 euró, mert nagyon jó. Itt, itt valaki írja is, Egyébként. hogy nagyon jó. Early Access Game, és hogy a 20 dollár az bőven megérte minden egyes másodpercér, amit az 5 órás játékban töltöttem. Wow. Órás és hogy várja a jövőbeni update -ket. Jó, vannak benne csirkék is. Nice. Egyre jobb. Csirkék is vannak? Én megveszem, srácok. <laughs> Meg ilyen aranyos macska-szerű is vannak benne. Nem tudom, most, hogy így amit felhoztunk ez a síp, ezt, ezt annó szerettem, de akkor Igen, tis, nekem is szeretnél. Ezt, ezt, hát, <gül> ezt meg kell venned, és akkor ilyen kis taknyokat gyűjthetsz. Most már nem vagy kis takony, taknyokat gyűjthetsz. <gül> Ennyi. De egyébként nagyon szemük szájuk van, mosolyognak. Olyan kis cukik. Így van. Játéka hát, nem, lány. Hát <gül> <Jó, újra gomszodik. gül> Nem Főleg, hogy a csaj csa esportolók valószínűleg szará mindenben. <gül> Nem kell ahhoz esportolónak el lenni. Nem. <gül> Elég, hogyha valaki ruski. Uh, igen. Vagy, vagy norvég, ugye? Igen, vagy mondjad csak, norvég. Mondjad csak, mondjad <gül> az egyik középiskolában már esportot is lehet tanulni, és Ugye ezzel kapcsolatban valaki oda tűzte, ami utólag nekem is eszembe jutott, hogy Magyarországon is most indul egy e akadémia, amit én követek is. Csak ez kicsit más, mert itt a, tehát konkrétan itt a középiskolában vehetett fel a tantárgyat és azt a szakot. Vagy ez egy szak, tehát nem valami speciként felvehető? Szerintem ez egy ez szak. Ez konkrét szak? Szerintem igen. Az úgy elég kemény. Nem vagyok benne teljesen biztos, de, de tök egy hogyha nem szak, akkor is durva. Tehát, hogyha most ez kiegészítésnek veszed föl. Bázd, ja, meg megbuktam dotából. Ja, hogy igen. Me mehetek visszalalozni. Ráadásul csak, ráadásul, hogyha esetleg, ja igen, ha esetleg tényleg megbuksz, akkor csak magadat okolhatod, mert irgalmatlan durva GeForce 4 mindegyikben. Nem, hát ezek ezért izé, csapatjátékok, annyi mindenkit lehet okolni. Ha Ez igaz. Legalább szóval négy ember lehet. ott ül melletted, akik tehetnek arra, hogy te megbuktál. Lehet, hogy lesznek saját szerverek amúgy ilyen saját szervergépeket is fellődtek, és ott lehet egyedül menni a többiekkel. Gamer cuccokkal, gamer monitor, gamer pc, minden egér, gondolom, still kezdve minden. Ja, hát nyilván, mi is ott van. Úgyhogy ez, ez, ez, ez nagyon durva. Ez Én... a Magyar Akadémia, ja igen, mondjad. Én nem csak abból gondoltam bele, hogy most a gyerek hazamegy, és mondjuk dotából visz egy-egyest, akkor így ott, ott mit, mit mond a szülő? Ja, nincs játék hogy ne volna, még többet kell kiátszani, hogy hajavítani szeretne. Tehát, nem tudom, érdekes. Kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből. Az az egyre jobban elterjedt. Igen. És ugye ez a különbség, hogy ebbe az akadémiába, az itthoniban, hogy ez csak ilyen önszorgalmas dolog. Tehát, hogy erre be tudsz iratkozni, és nem tudom, hogy ezzel kapsz-e valamit, úgy értem, hogy papírt, vagy valami esmit. Valamit lehet, csak nem biztos, hogy az annyira nemzetközileg Elismert. Bárkét tudja, lehet, hogy bejegyeztek valami izószámot, vagy hogy szokták ezeket hívni, ezeket a diplomákat, vagy őket ó így ókájé, azna. Tehát bejegyeztek valami oké OK, és ezért, hogy na, magyar diplomád van. És ugye, és ugye ez nem támogatott kurzus, az itthoni. De Aha, mondjuk hát ez nagyon, igen. így is megsüvegelendő, hogy van. Igen, Tehát igen. Ez ez ez Magyarországon jó. ilyenre egyáltalán valaki gondolnak, hogy igen. akkor csináljunk. Bárha... Ami... Ebbe később rohadt nagy lehetőség van, Igen, ahogy, ha Igen meg magát. ha jobban belegondoltok, azért Magyarországon is egyre elterjedtebb, és hogyha valamit így kitalálnak, hogy akkor ez most egy elsport. nem tudom, cipő, <gül> tehát egy bármit, ami e-sport, és az első, most nézzetek ott van például a Barcraft, ugye Magyarországon kb. az első ilyen e -sport. Mm -hmm. Ezért ezt is kitalálták, és utána sikeres lett, mert hát aki ilyen bárba akar menni, az oda megy, mert az az egyet. Már a kockák is isznak is. Hát Igen. Nem. Meg, meg hát nem nagyon van konkurenciája, úgy veszük ezen a téren. Hát kocsma van bőven, de mondjuk ilyet, hogy lemész a haverokkal egy e pubba, nem tudsz máshol megcsinálni, csak ott. Ha akarsz menni most egy magyar e akadémiára, akkor ott van a magyar e-sport akadémia, az az egyetlen egy van, és akkor mész oda. Ja. Olyan hülyén néz ki, most ez így leírva, hogy Hearthstone oktató, meg League of Legends oktató. <gül> én nekem ugye ez csak azért furcsa, mert... De mert, az pofás egyébként. Járj ja, csak out of date egy kicsit. Hogyha a régebben profi akartál lenni egy játékban, akkor játszottál vele, és egy idő után saját magad fejlődtél. Tehát, hogy én... Nem érzem azt a késztetést, hogy valakinek fizessek x ezer forintot azért, hogy megmondja, hogy én miért vagyok szar. Tehát, hogy. hogy, hogy annyira rossz megmondja, annyira megmondja, hogy miért vagy szar. Tehát, ha én meg akarom tudni, miért vagyok szar, elmegyek egy MM-et Csébe, és akkor kiderül. Tehát, hogy érted? És ez olyan furcsa. Tehát én annak idején Silverből indultam Csében, és egészen Supreme-ig jutottam. És nem, nem mondta meg senki, hogy ez az a masz, hanem annyi, hogy néztem komolyabb játékosokat, és annélkül, hogy ők oktattak volna, én abból tanultam folyamat. Megismertem a pályát, megismertem a pozí pozíciókat, meg minden ilyesmi. És ez nekem kicsit furcsa, hogy én ezért fizessek. Tehát, hogy, hogy ez mennyire ez elterjedt, én hát nem tudom. Tehát, hogy később tényleg majd jobban bejön, de most, most olyan furcsa nekem. Nem tudom, nekem hogy egy picit az jutott, így egybe lesz, <coughs> tudjátok, van az a mondás, hogy hogy a, aki ért hozzá, az megél belőle, aki nem ért hozzá, az meg tanítja. Igen. Már Igen. mondjuk az a mondás egy kicsit ilyen érdekes, de... Meg az a furcsa, Én hogy vagy. csak LOL van egyelőre itt, meg, meg, Hearthstone. meg Hearthstone. Tehát, hogy, hogy majd lesz Chego is a Dotázni nem tud annyira senki. Mert valamilyen, azt hiszem a a Django lesz majd aki ilyen oktató lesz a cségóban, talán nem vagyok benne biztos, hogy lesz egy ilyen külön szak, talán. Ezt valami streambe hallottam, de lehet, hogy majd később jön több játék is. De most egyelőre ez még kicsit olyan kezdetleges, de jó, hogy van ilyen kezdeményezés mindenképpen, szerintem. Valamit akartam Nem mondani, tőle, csak Nem hogy én furának gondolom azt az egészet, mert jó, ugye az ilyen mobáknál még ott tényleg ott van mögött a játékmechanika, meg hogy kinek mi a szerepe a játékban, mit, hogy, miért. De itt például egy Cségónál, ott, ott, ott mit lehet egy kurzusban megtanítani? Hát például az, elég sok az, az, hogy ne a földet nézd állandóan, tehát ezt, ezt például meg lehet tanítani, mert nagyon sokan ezt csinálják, hogy a földet nézik, és nem fejre tartanak. Ezt például bele lehet talán ütni a, a gyerekekbe, vagy az emberekbe. Meg, meg esetleg egy-két taktikát megtanítani nekik talán, egy ilyen alapot, ilyen pályákra megmutatni, hogy hova dobd a, a, a füstöt a például. A smoke pont egy videót, ahol így a pályán elég fura helyekre így beállt, fölnézett egy bizonyos szögben, eldobta a smókot, és valami iszonyat pontosan egy másik helyre, ami stratégiailag fontosat leszmoke Igen, Igen. Teljesen máshol van, csak pont úgy dobta, hogy és minden pályán van 20-30 ilyen legalább, Igen. és nem kell az összeset tudni, de azért a 10-20%-át jó, hogyha tudod, és akkor a, aki belmész, be hogyha haverokkal mész, akkor a többiek tudják a többit, és be van állítva, hogy hova kell nézni a kurzornak, hogyan állsz, futásból kell le, vagy gugolásból, ugrás közbe vagy egy helyből, meg minden ilyesmi, tehát ezeket például lehetne tanítani szerintem. Igen, de hogy gondoljátok be, az ezeket mind az mind így azért így megtanulni azért elég lehet én oh, Kis kérdéseken megbuktam, mert nem tudtam, hogy mit tudom, hogy ja. nem tudtam, csak 5 csak smoke pontot a 10-ből. Ja, meg nem tudom, milyen kérdések lesznek, hogy, hogy nem tudom, hogy Dust 2 milyen hosszú a long, tehát, hogy hány méter, vagy nem tudom, ilyeneket. Lehet, nem tudom. Már nem hiszem azt, hogy leülnek játszani. Ja, és a vizsgál hogy játszani, és multiznak egyet a tanáról. Igen, és aki kikap, az megbukott. Igen. <laughs> és a tanár kap akkor ki lesz rúgva. Lehet. <laughs> Hát nem tudom. Kurák ezek. Kurcsa. mondjuk Hearthstone-nál is, is látom értelmét valamilyen szinten, mert rengeteg olyan harston streamet nézek, hogy, hogy levesznek egy paklit, ami tök jó, meg vannak hozzá a kártyák, és nem tud vele nyerni, mert egyszerűen nem érti a lényegét, hogy mi mi után jön. Bár józan paraszt ki lehet következtetni, hogy melyik kártya függ össze melyikkel. De úgy veszik, valakinek ez nem megy. Csúgy... Ezen. Én most nyitottam 200 csomagkártyát, ha már így. Ja igen, néztem is. Rá, rá, igen, ha 210 -et. És azért úgy, ú, ott azért lesz, lettek új lapok. Tehát ott azért kicsit megváltozott a, a játék. De nagyon sok kombó van benne. Most én például nem tudom mennyire jó a mostani metában, tehát mennyire lehet a lételem fel, feljebb mászogatni, de egy ilyen Dragon Priestet csinálgattam így saját kútfőből. Na annyit erős sárkányom lett, hogy mondom akkor kipróbáljuk. De egész jó hallok vele, most ilyen 12-ig felmásztam. Na, az nem rossz. Úgyhogy egy saját paklival az annyira, annyira nem rossz. Én azt saj ebből A is saját van... pakli a legjobb, mert, mert akkor úgy hát, érzem, hát, hogy, igen, hogy igen, igen, te, te meg, jobban. Én mondjuk régebben, azt mondtam korábbi adásban, de régebben úgy voltam vele, hogy én egyáltalán nem néztem semmilyen ilyen dekeket, meg streameket, ahol megnéztem a paklit, meg minden mert hogy nekem az hozzátartozott a játékhoz, hogy én találom ki, hogy mit Igen. kell játszok. Igen. Csak annyira erős dekkek vannak a neten, amik azért erősek, mert rohadt sokan kipróbálták, finomítgattak rajta, és azok jónak bizonyultak egy csomó helyzetben. És azokat annyira nehéz legyőzni. Olyan saját magad csinálta néha játszogatom paklikkal. Én nem úgy azt mondom, hogy szerintem ez a jó út, amit te csinálsz. Tehát, hogy, hát hogy csak az annyira elej... nem eredményes. Igen, de úgy, de úgy mondom, de nem úgy mondom, hogy végig ez, hanem hogy az elején, amíg még a játékot annyira nem ismered, még nincsenek olyan kártyai, minden, akkor saját paklikat próbálsz megcsinálni, és nem. Így jobban megérted a lényegét. És utána már amikor látsz egy kész paklit, ami azt mondják, hogy ez rohatja, akkor már lehet, hogy látod, hogy te ezt nem így csináld, hanem így, és utána már tudsz alakítani. Mert hogyha kapásból az elején leülsz, és az az első mozdulatod, hogy rákeresel interneten, hogy ehhez mondjuk a Hunterhez mi a legjobb pakli, és azt megpróbálod megcsinálni, megcsináltad, utána te attól nem leszel jobb játék. de lehet, hogy igen, mert abból tanulsz. Tehát látod, hogy az a Hunter mér működik, és akkor utána abból tudsz már logikázgatni, hogy akkor mit lehetne még csinálni, és akkor így saját dolgokat belevinni a játékba. Jó, de hogyha meg semmi kártyákból építesz az elején paklit, akkor lehet, hogy olyan kártyákat is ismersz, így nem fogsz. És akkor nincsen túl sok mindenned, akkor viszont tényleg. Akkor a nem is semmire, mert olyan legendek vannak benne rögtön, hogy így jó, akkor az nincs meg, akkor mit tegyünk be helyette? Ja, hogy nincs semmilyen blőtonúzány helyette, oké. Menjünk tovább kényszer nagy úr az elején. A kezdőknek most nagyon nehéz, én azt mondom még most is. De azért kezd nyugodtan. Ja, ja, majd ha egyszer letöltöm a battlenet akkor majd elkezdem. Talán. Jó az, jó az. Egyébként múltkor most találtam egy érdekes kártyajátékot, azért találtam, hát rajta volt a telefonom, aztán elkezdtem pazirgálni. Ugye iOS-re jött ki ez a játék régebben, még a Hearthstone előtt. Ez az Orionos nevű kis kártyajáték. És én régen ezzel tök sokat játszottam. Aztán most így megint elővettem, mondom, kicsit nyomogatom. És még mai napig tök jó kis játék. ezt tudom mindenkinek ajánlani, majd a leírásban ott lesz a, a link van már neki. Első része, második része. Viszont amit, amit sajnálok, hogy nincsen androidra, csak jó re Amit nem igazán értek. Valahát majd később jön. Hát ezek már elég régiek, szóval addig nem jöttek akkor most már ja. nem fog. De egyébként a játék az tök jó ki van találva. Tehát például a random faktort, mint olyan, teljesen kivették belőle. Mert itt nem úgy működik a játék, hogy így húzogatod alapokat, hanem van egy alap. Hát nagyjából akkor el is mondom az alapokat a játéknak. Hogy van egy alap ilyen decked, úgymond. És van ötféle nyersanyag. Tehát nem csak van, vagy nem, nem van, hanem van ez a föld, víz, levegő, tűz... Mi van még? Élet, halál és akkor ezek a pontok körönként nőnek. És akkor ezekből tudod a kártyákat kihozni, és, és lerakni a, az asztalra. Tehát nem húzogatnod kell, hanem megvan az összes kártya ott van nálad, és megvan adva, hogy melyiket hány pontból tudod kihozni, és akkor a kártyák némelyik úgy működik, hogy tudsz pontból pontot váltani, tehát hogy van ami vízből átvált tűzre, van egy ilyen aktív képessége, és akkor azt nyomogatod, akkor mit tudom, én át tornázod a pontjaid a tűzre, és akkor a tűz lényeket pakolhatod lefele. Tehát ilyen random faktor ebben nem nagyon van. Meg a kártyák is főleg úgy működnek, hogy te azzal tudsz tervezni. Ez mondjuk így rövid távon lehet, hogy hamar kiismerhető ugye játék, meg a meccsek is nagyon, hogy mondjam, lesznek, hogyha ugyanazt a stratégiát csinálja az ember, meg ki tudja játszani mindig. De szerintem nem rossz, Tehát kipróbálni, jó, nem gyűjtögetős, nem free to play, megveszed, aztán játszó. Nem tudom, ez ezekről a kártyajátékok, akkor úgy vagyok, hogy bejött a Hearthstone, ez tök jó, de azzal se játszok, csak nézem, mert értem, meg tetszik, meg minden, de az összes többi ahhoz képest nekem annyival bonyolultabb és annyi minden szabály van, hogy inkább hagyom a francba. Uh -huh. Hát ez viszonylag egyszerű, de nincs is olyan mélységei, mondom, tehát. Én kipróbáltam még régebben egy, fú, meg nem mondom, mi a, kártyának, a kártyajátéknak a címe. Vannak amúgy ilyen ingyenesek Steamen is, ilyen kártyás játékok, és egész jók, azt mondják. Igen, meg Magic Duelz talán Meg miután a hearthstone bejött ez a biznisz, utána már boldog boldogtalan szóval talán kártyajátékot csinált, ilyen mindenféléket. Hát meg most már fps is kártyák vannak, szóval. Ja, mindenhol kártyák. Ja. Mondjuk én a magic még akkor toltam, amikor ezek a gyűjtögetős kártyajátékok nem voltak menők. És tényleg Igen, kártyával. Való a valódi életben a valódi papírkártyák. Mondjuk az is egy drága mulatság. Az volt. Ugye? Te vásároltál is sok ilyen pakkot, vagy hogy ment? Fú, hát nem, nem azt is ugye nem tudod menti. megvenni goldból, mint a Hearthstone-ból. nem, az nem. Sajnán. Nem voltak napik vesztek. Hát de, nem egy jó száz plusz lapos. Paklim volt már a végére. Ilyen bajnokság, meg minden volt már. Ú, uh, megtaláltam közben. Na mit találta? Hex, az a címa a játéknak. Ez is ilyen kártyajáték. Ez nem az. Indi... ismerős is van. Indi cucc. Nekem valóban ismerős Ez a a módka, de nekem az annyira nem jött be. Ott nagyon körülményesek a körök, tehát van a van a kör, amikor tudsz lerakni lapot, van amikor kiválasztod, hogy amikor sebzés jön, akkor te kiválasztod, hogy melyik lényt állítod elé. Meg ilyen, ilyen hülyeséget lehet benne csinálni. Az nekem annyira nem jött be. Hm. Be is linkelem mindjárt a leírásba. Nem ezzel szokott játszani a, a, a belezőgép? Hexel? Csak kérdezem. Én nem tudom, te nézed ezt én csak Hárton tudok, hogy azzal. Igen, játszott. és azt hiszem, Hex néz, és akkor néztem, és egyszerűen nem bírtam felfogni, mert oldalra lehet fordítani a lapokat, meg volt uh -huh. mindenféle hülyeség, és na, mondom, ez nekem túl bonyolult már. Igen, igen, igen, az a forgatás ott. Érdekes, megszokható, hát nem mondom, hogy kiismertem teljesen a játékot, mert itt nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát lényeket, ja, igen, ez azzal, Ha elforgatod, azzal akkor azzal, azzal már támadtál, vagy azt támadták? Ez nem nagyon tudom. sok, ez hasonlít kicsit a Magic-re, bár nem tudom, hogy Csig ez mennyire tudja megerősíteni. Tényleg a digitális Magic-kel játszott? Próbáltam. Próbáltam. <laughs> hát ugye ott is venni kéne a lapokat, meg minden. Ja, ez hát ott is legyűjtögetni játékban, nem? Vagy az nem úgy működik? Annyira nem merültem el benne. Mondom, tehát így, így, nekem annyira nem köt le így, így uh -huh. digitális formában. Nem tudom, én a háztól ugye, ugye most hogy a dust is úgy vagyok, hogy, hogy fent van, de nem emlékszem, mikor játszottam a utoljára. Nekem a háztól az már nagy függőség. Mindig csinálom a questeket, mászok a létrán, nem túl magasra. De <gül> majd, egy, majd egyszer fölérek legendbe, saját erőből. Talán. <gül> most van, van egy-két, most tényleg nagyon sok új kártyám lett, meg tényleg lett 8000 tehát 1600 daszból lehet csinálni ilyen imba legzenderiket. Tehát azért egy 8000 dasz, az úgy nem rossz. Mondjuk úgy. Tehát abból bármelyik paklitre lehet craftolni kb. amihez nincs egy se. Szinte. Hogy azzal azért lehet, lehet szórakázni. Most új stratégiákat lehet kipróbálni. Csináltam is egy pár legendet. De egyébként házton ez nagyon meg van csinálva, hogy ha az ember dobál bele időt, akkor nem kell beledobálni a pénzt. Hát bár ez az a jó. Ez a jó gondolom játék. még mindig jól keresnek vele. Persze, hát ez, ez, az... ez a jó Free to Play játék ismérve, amikor úgyis meg tudod szerezni a tartalmakat, hogy, hogy nem muszáj pénzt belőnő. Mm. Csak időt, de hát ugye időt, mindenhova. Tehát valami valamivel ki kell váltani a pénzt. Így van, de ez itt szerintem jól működik. Mondjuk a legtöbb ilyen Free to Play Blizzard, meg a Valve játék, az így szerintem jó van kitalálva ebben a szempontból. Bár talán elég sokat dicsértük őket. Ja, és a végén még elszállnak maguktól. Igen. És még nem is tudják a bankszámla számunkat, hogy hova kéne utalni, hogyha... Hát pedig elküldhetnék nekik <gül> ha Nagyon sokat dícsértük őket már. <gül> Exponzorálhatnának minket. <gül> azért nem kell őket félteni, mert valószínűleg hülyére keresik magukat ezzel. Tehát például a háztól is olyan sokat maga a kliens nem változott. És ha azt nézed, jó, mondjuk az is nagy része, hogy kibalanszolni a kártyákat, meg jönnek hozzá azért... Mondjuk, akik, elég jó, akik elég a kártyajátékokhoz értenek akik a kártyajátékokhoz értenek azok azt mondják, hogy ez nem sok kártya ami jön egy ilyen kiegészítőben vagy egy ilyen új cuccban de ez szerintem azért nem rossz hát én nem tudom, de szerintem ez, ez annyi balansz kell nézni, és utána is váltogatnak egy-két dolgot, szóval igen, mikor kinyírták szegény Warson Commandert hát jön. de rossz volt addig olyan jó War, ezért, Warrior csinálta az egy jó, jó kis kombó volt. Pont előtte nap lett kész. Leraktál mindent, leraktál mindent, rásegzel mindenre, azt úgy szétvered az arcát, ahogy csak van. Hát most már nincs ilyen. Hát nincs, hogy nehezebb megcsinálni. Igen, igen. Azért most is vannak néha, ezek a vicces videók a neten, néha milyen kombókat tolnak. Azok, azok elég jók. Csak hát az néha már hogy ki Még nekem is múltkor ki egy olyan, hogy <gül> olyat röhögtem. Most nem olyan akarom elmondani, mert a lapoknak a nevét nem ismerem, akik szerepeltek nagyjából az utcban. De csak annyi, hogy van egy olyan shredder lap, amit hogyha Na, most mégis elmondom, nagyon ügyes vagyok, mindegy. <gül> van egy olyan meglap, amit hogyha szétütök, vagy szétüt valaki, akkor a helyébe jön egy kettes lény. Hát nem tudom megvan -e az a lap. A, ez nem a Pilotic Shredder, hanem a másik, nem? Ne, a pli, pilot Pilotic Shredder. Az, az. Az a 4x4-es. Igen, azt hiszem. De hát nem tudom, 4, nem per, játszok vele, de... Talán. Nem 4x3-os. Lány, tényleg 4x3-os jó. Na, Közben nálam szar lett a hang egy kicsit. Na, mindegy. Na, csak nem lesz semmi gond, vagy oh. ilyesmi. Hát a fülesemmel van a baj. Ha felvétel ja. jól lesz, csak én hallog kicsit most szarul, de mindegy, szóval szétütöttem azt a lapot, és a helyébe esett egy olyan démon, ami azt csinálja, hogy ha sebez egyet, akkor gyógyít egyet a hősön. Hm. Ez egy priest volt. Viszont kim volt neki az a lap, ami azt csinálja, hogy az a gyógyítás az sebez. Úgyhogy konkrétan csak annyit kell csinálnom, hogy megütöttem azt a lényt, és így szépen letikkelt az összes hp -ja a hősnek. <gül> Mert hogy azt csinálta, hogy egy gyógyított magán egyet, de az sebezett. Oké, de akkor gyógyított magán egyet, de az sebzett. De akkor és akkor szépen így, szép Akkor átröhögtem, hogy azt hihetettem. De az, az ilyen jó kombók, az százból egyről belül, amikor minden úgy jön ki, hogy... Hát igen, igen, igen, igen. De hát ezek, ezért érdemes játszani ezt a játékot. Ezért amikor kijön egy olyan kombó, hogy így nyersz. Jó, mondjuk ez nem az a része, hogy akkor e-sport és... Tehát ez, ez nem az én tudásomon múlt ez a gyűzelem, mondjuk úgy. De jó, hogy Az tuti. Hát az, az ellenféle nem, nem biztos. Hát ő annyira nem. De nem kérdeztem meg. Mondjuk van, akik felveszik a másikat, hogy elmondják mindennek. Ezt sose fogom megérteni egyébként. Hát ez, ez minden vagy így van, ami multi, nem? rage emberek. Mondjuk a hearthstone a nagyon kitalálták ezt szerintem, hogy, hogy nem lehet csetelni csak úgy a másikkal. Mert olyan nyázások mennének már a meccs közbe, hogy te, te, széttrollkodnák mindenki a játékot. Hát ja, de mondjuk ez nem is ilyen kompetitív, olyan szempontból, hogy nem csapat vagy ilyesmi, tehát nem muszáj csetnek feltétlen bent lennie. Tehát hát igen, most igen, egy, igen. egy ilyet kivennélek mondjuk egy dotából vagy egy cséből, akkor az felfoghatatlan lenne. Értem. De hogy lenne durvát most eddig is csak szukabb liet. Jó, hát, jó de hogyha meg esetleg... Ott van értelme a persze, kommunikációnak között nyilván. nyilván. Ja, tényleg nagy nehezen összehozol egy olyan embert, vagy találkozol vele, aki tényleg infózik, meg mindent csinál, meg okos dolgokat mond, akkor elvenni tőle a lehetőséget az éleli gáz lenne. Van ilyen -e ember? <laughs> jó, nem biztos jó, nem, nem húzom tovább ezt a hülyeséget. Biztos van. <laughs> Majd a Division-be mi lesz? kommunikáció. Ott egész jól meg van csinálva egyébként így az ingénbe. Hát, hát már így. Most egyre több videó kerül fel egyébként a youtube on amit ilyen fizetett hirdetésekként nyomja amúgy Ubisoft. Hát szinte már. Nem, nem csak szinte, hanem tényleg. Tényleg? Ja, pénzt is kapnak érte folyam. Hát én a izénél láttam hutch hogy hogy konkrétan fizettek neki érte, hogy játszon vele és csináljon róla videót. Bármint ez a legjobb reklám. Hát teljesen. Mondjuk az a más kérdés, hogy azért is fizetnek -e neki, hogy jót mondjon, mert az meg már kicsit legalja. Igen, hát ha az kiderül, akkor azért azért nem szoktak örülni az embert. Ja, ja. Bár mondjuk itt az Angry Joe videót, amit belinkelt, ezt én is néztem, mm -hmm. szerintem, hogyha az Angry Joe azt gondolja valamiről, hogy szar, akkor azt megmondja, a ha jön. fizetnek neki, ha nem. Tehát... <laughs> Jó, mondjuk látszik, hogy ahol játszik, az tehát nem otthon játszik, hanem hogy elvitték valahova, és ott azért nem fog kiakadni, mert megkéselik és valami sikátorba találja magát, lehet, nem tudom. Tenni. Kicsit nyugodtabb az angry jo. Hát majd streamen, majd kifakad szerintem. Igen. De egyébként annyira nem tűnik rossz játéknek az a Division. Kicsit olyan, mint a Destiny amúgy. Igen, nekem, nekem is tökre az jutott eszembe. Úgyhogy nem játszottam azzal se még. Nem. Csak így, hát de az nem... ugye PSO. Láttam, láttam infókat. Tehát ez a, nagyon ez a grándolós és akkor mész, és akkor együtt a haverokkal, és így ölöd a az emberkéket. Ami nekem egy, így egyből szembe ötlött, és nagyon nem tetszett, hogy konkrétan ez a klónok támadása, tehát minden ellenfél úgy néz ki. Benne. Hát az Jó, vannak lehet, ezek hogy a, változik. Vannak ezek a másféle emberek, de hogy egy ilyen postapokaliptikus világban, hogy, hogy ennyi Béla egymásra így hasonlít, az nekem <gül> egy kicsit fura. Hát nem tudhatod, lehet, hogy a vírus ezt okozta, hogy mindenki Béla ja. lett. És tök ugyanolyan lett a ruhája. Mindenkinek. <gül> <gül> ugyanolyan kis özi van, sapi minden. Én nem attól jó. félek, én várom valamilyen szinten, csak én két dolog miatt félek. Egy, hogy Ubisoft, a másik meg, hogy, hogy nehogy az legyen, mint a Destiny-vel, ami, ami egy tök jó játék lehetett volna, egy borderlandszerű FPS, amiben farmolni lehet, kóp, mm -hmm. meg minden tök jó, csak nem volt benne semmi. És 5 óra játék, 10 óra játék után vége volt, és onnantól ezek csak grindoltál, és az rohadtunalmas hogy ha fizetsz egy rohadt drága játékot, és nincs benne tartalom. Na én és pont ez a... ezt látom, hogy ez lesz a Divisionban is. Valami hasonló. Én, én, én ettől félek. Én ettől félek. Hát nem tudom. Főleg nekem a mai világban mondjuk... már minden porolnak mindent. Nem, tudok nekem tetszett. Ez az ötlet, hogy ugye alapjában véve PvE a játék, de viszont van ez a rész, ahol meg Ez tudsz szerezni. A Dark szerezni. Zone. A dark zone. Mm -hmm. Nem jutott eszembe a neve. Azért akartam körülírni, hogy tudsz szerezni ilyen cuccokat, és azt vissza kell vinni a helikopterhez, de viszont még te haza próbálod vinni a cuccodat, addig mások megtámadhatnak. Hát, és hát olyan mély szellések lesznek hát, hát, a Dark zone -ba. biztos, tehát pff, ott fognak kempelni a helikoptál, egy Tudjátok mi lesz, így belépsz a Dark és már ahogy kerítésen betetted a lábad, így fejbelőnek egyből. egyből. Nah, nem, nem, nem, megvárják, míg megszerzed a cuccot. Ja, tényleg, tényleg. Amúgy az a legrosszabb, előtt. hogy a, a, a legjobb cuccok ott esnek. Ja, ja. Aha. Tehát PVE-ben nem tudsz olyan jó cuccokat szerezni, mint pvp be és ez akkora kicseszés, és ez most beletettek a játékba egy kicsit ilyen Daisy-szerű valamit, és, de... Nem tudom. Az a, az a baj ezzel a játékkal nekem, hogy ez hónapról hónapra változik, hogy ez milyen játék lesz. Tehát annak idején, amikor az z 3 na akkor egy hatalmas sandbox, nyitott világú RPG, MMO minden. Nem látszott, igen, igen, meg annak is, vagy nem mondták, hogy nem az lesz. És utána meg kiderült, hogy hát ez egy négy fős kóp lesz, de hogy nyitott lesz a világ, de hogy mégsem úgy lesz nyitott, hogy teljesen, hanem csak félig meddig, hogy aztán küldetések legyenek, és story az úgy nagyon nem lesz, csak majd egy-két dolog így sejthető, meg minden. Szóval nem tudom, hogy kicsit félek attól, hogy ez, hogy ez, hát hogy ez kóp, meg, kók, megint valami lesz. Megint. megint csalódás lesz attól fél. Tehát Nagyjából ezekből a videókból szerintem már annyira körvonalazódik a játék, hogyha megveszi valaki, akkor tudja, hogy mit kap. Nem biztos, mert ebből te nem tudod megmondani, hogy mennyi tartalom van bent. Tehát a, hát a játékmenet de... az klappol. Igen, az a játékmenet az jó nézett ki, meg minden, de ha megnézed, akkor nagyjából ugyanazt csinálták végig. Mentek előre, és lőtték ugyanazokat az embereket lefele. Hát ez ugyanaz, mint a Gears of War. Csak, csak nyitott pályán, és fejlődsz. E, ez a ez a, igen, meg a Gears of War bajom, tehát ott a PvP multi elég jó ki van találva itt, meg ez a túlélős valami. PvP-ből még annyira nem láttunk videókat, nem? Tehát most hát, inkább a pv-et nyomották. A... Az, az nagyon ment, amikor a Dark zone így mennek együtt négyen, akkor belefognak ja, igen, egy másik csapatba, szövétlen. aztán utána az egyik kinyír mindenkit, és akkor gratulálunk, szemét voltál. Itt van mindenkinek a cucca. Én ezek játékokban azt nem szeretem, az ilyen túlélősökben is, hogy konkrétan azt díjazzák, hogy egy rohadék vagy. Igen. Tehát nem, nincs semmi negatív következménye annak, jó, mondjuk a Dark zone azt hiszem van, így a videóban is benne volt, hogyha a Dark zone te elkezdesz embereket öldösni, akkor utána a te fejeden lesz egy ilyen fejpénzszerű valami, tehát téged legálisan meg lehet ölni, anélkül hogy ilyen büntit kapnál ezt a, hát a vérdíjat. A bűntit, nem. Hát ezt a vérdíjat, hogy mindenki tudja, hogy akkor de, téged De most ez nem tartó erő, szerintem. Hát nem tudom, azért mondjuk, hogyha elkezdesz, tehát mondjuk vala, nem tudom, milyen büntetést kaphatnak még ezen kívül. Ennek akkor nem lenne nem. értem, ha a PVE-be is le lehetne lőni. Aha. De hogyha most, most a PVP-be te azért mész oda a hogy agyon lőj mindenkit. Most, az, hogyha te 10 embert agyalősz és fejpénz lesz a fejedben, az most nem változtat semmi, mert így is téged nagyon akarnak lőni már az elejétől, hogy te van. is mindenkit agyal akarsz lőni. Most hát, az, hogy az felállva. pénzt is kap, most az nem, osz, nem szoroz, szerintem. Hát igen. Mert ez attól függ, mennyit. Ja, mondjuk ez igaz. Mert azért úgy vettem észre, hogy ez nagyon farmogatos játék. Vagy nagy, lenne, nagyon pénzért lehet mindent megvenni. Lesz benne mikrotranzakció is természetesen, mert mi lenne? És ha mondjuk egy elég szép pénz van a fejeden, akkor lehet, hogy eleve valaki azért lép be a Dark hogy téged levadásszon, Ami miért? már egy kicsit visszatartó hogy mondjuk igen, nem tudom hányan lehetnek egyszer a Dark de mondjuk ha mindenki rádvadászik, az már egy kicsikét Ennek mi akkor lenne értelme szerintem, hogyha ha alapból, hogyha meghalsz, vagy megölnek PVP-be, akkor nem veszítenél semmit, csak ugye a cuccokat, ami nálad van, azokból veszítenél valamennyit. Viszont, ha lenne rajtad fejpénz, akkor a te pénzedet ből kapnál ja, meg aha. az ellenfél a fejpénzt, illetve mondjuk XP-t e -hát... is buknál, vagy ilyesmi. Ez mondjuk nem lenne rossz ötlet. Azt nem lenne tudom, visszatartó hogy... erő, mert így szerintem a szarják. Mert az is csak úgy lenne jó, hogyha az összeg az jó nagy lenne, amit buksz ilyenkor. Ja. De akkor meg ott van a másik rész a dolognak. pvp -zni. Igen, tehát pont ez volt. tehát ott a másik része a dolognak. Hogy akkor bemész egy pvp zónába, és ez egy pva zóna lesz, mert nem lőhetsz rá senkire. Tehát, hogy ezt nem lehet kibalanszolni annyira. Vagy nem hát, tudom. meglátjuk majd, mi lesz ebből. Ja, jó akkor, hogy akkor fest, a aztán majd kiderül. A klasszikus értelemben vett pvp, az nem is lesz benne? Tehát, hogy ilyen team deathmatch, vagy valami hasonló játékmódok? Csak ez a dark zóna, ahol így... Szerintem lesz amúgy, játék játékmódok lesznek. Csak max, majd a csapattársát fog megölni a francba. <gül> Igen, gondolom. De mondjuk a lövöldözés, azt nekem tetszett. Bár, hogy szállnak föl a vizé, a sebzésből a kis pontszámok, az egy kicsit fura, de még az is tetszett. Tiszta destiny. Tisztára. Tisz... Az basszus, csak, csak nem FPS-ben, meg nem bolygókon. Ugyanaz. ugyanaz. Még, én, még azt mondom, a menü rendszer is rovatú hasonlít rá. Meg mondjuk az a páj az volt túl nagy, még azt néztem. Tehát igen. igaz is egy kicsit, kicsit kicsi. Úgyhogy ha ugyanazokon a területen kell ugyanazt a mészárlást csinálni, az nem biztos, hogy annyira szórakoztak. Viszont jól néz ki. Nekem így viszonylag tetszik. Még úgy nem... is, az E3-bonta rajta. Igen, tehát grafikailag nem azért, hipercsúcs, de, de így, így jól néz ki. Meg azon rögtem, hogy az Angry George videóban is van az, a, amit nagyon mutogattak videóban, hogy tudod így, a, bebújik a kocsi mögé, és akkor megy, és így kezével tudod, így finoman belöki az ajtót, megnyitva mm -hmm. van. És így egy csomó kocsinál meg volt csinálva, hogy így direkt nyitva voltak az ajtók, tudod, hogy ez ilyen, látszott, hogy ezt így meg lehessen de egy rá, és kérdezett, hogy ki is lehet nyitni, és akkor mondták, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy az. az, az direkt úgy meg van csinálva, az ilyen hangulati jelen. Benne volt a videóban, meg minden. Kinyitás nem volt benne a videóban, úgyhogy ezt nem csináltak meg. És az lenne, amennyi, ha még be is lehetne szállni. Mondjuk tényleg jó lenne, ha lennének benne a járművek vagy ilyesmi. Á, mondjuk az lehet hogy egy kis de játékot vágna így gajra. Mindenki a szájúlozni, mint a hülye. Például a Battlefront. Nem Battlefront. Na, a Battlefront most is meg lettem létve. Nem, nem a hardline. <laughs> Igen, de csak véletlenül. <laughs> Tehát a Battlefield hardline volt ilyen, hogy ott is lehet autózni. Van egy direkt ilyen játékmód, hogy az a lényege. Hogy vannak a pályán különböző autók, amiket el kell foglalni, és akkor kapsz pontot, ha azzal az autóval te mozgásban vagy. Ja, az XP-busztos játékmód. Igen, igen. De mondjuk az, az nem tetszett, hogy voltak olyan autók, amik ilyen. Csak úgy ott voltak a pályán, tehát ilyen díszautó, ilyen civil autó, és azokban nem lehetett beszélni. Tehát, mint a GTA-ba. Ez nem olyan, mint a GTA, hogy így beszállsz bármibe, és akkor szágúrsz. Az, az... Pedig volt az volna vicces. Nekem azt tetszett, hogy a végén már voltak olyan, izé, olyan szerverek, hogy nem lehetett lőni a másikat, csak annyiról szólt, hogy beültél az autóba, és farmoltad az XP-t. <gül> hát végül is igen, mert ott azért elég sok XP-t lehetett szerezni. Igen. Csak úgy egész igazából az izgalmat. Hát igen, de majd kíváncsiak, hogy ez a Division is ilyen lesz, ilyen farmolós lesz. Vagy hát nem. mindenképp. Ahogy néztem videóban, tehát ugyanúgy megvannak, mint ezekbe a kártyajátékokban ezek a ritkasági szintek. Tehát, hogy így epic, legendary, meg ilyen RPG-t akartál mondani? Igen, nem Igen, jó, nekem ebben a kártyajátékban jött be ez a cucc. Miért egyébként az rpg kbe is valami hasonló? Jó, mondjuk a, a Diablóban is kb. ugyanez van, nem? Igen, hát már a... diablo első részében ugyanez a... volt. Ja, az, fe a fehér, a gagyi, a zöld, a jobb, a kép, Mi meg, ami a még nekem, jobb... ja, Ami ebben a division tetszett, tényleg az a loot, hogy így lövögesz le mindenkit, és így, így dobhatnak cuccokat kb. mint a Diablóba. Azt szerintem így egy jó pofa. Tehát nem csak a azért, buli végén van valami jutalom, hanem így ledősz valakit, akkor az dobhat cuccot, és azt akár ott helyben ki cserélni a fegyvereden. Az az teljesen is hasonlít Teljesen RPG-s. A Borderlands-re arra is hasonlít. Nem Kicsit. látványban, hanem magában a játékmenetben ez a... Még a borderlands ott a fegyverek nem nagyon alakíthatók, nem? Ott sem sem, szerintem. Tehát, ha jól emlékszem. vannak a random variánsok, amiket Hát, de Kapatsz, abból van 7 milliót, a... át, hogy érted? Hát te... Igen. Ráeresztik a Landon Generátort. Igen. De itt az elég jó lehet, így testre szadni a fegyvereket, az úgy tetszett. Meg a karakteredet is némileg személyre szabhatod, Lehet az meg minden játékból meg van. Mikor jelenik meg a játék, amúgy? Márciusban. Tehát nincs messze. Na, ez akkor, a akkor ez már lehet, hogy tényleg a végleges körül van. Hát eléggé. Azért, mondjuk. Hát, nem szerintem azért indult be most ez a marketinggép hogy ugye az ilyen felkapottabb youtubosok most generálják a potenciális vevőket. Igen, kicsit előmelegítik a piacot. Hát erre kíváncsi leszek. Csak nem, hogy az nem legyen, mint, mint a Watch Dogs vagy ilyesmi, hogy azt is úgy beharangozták, hogy így úgy, amúgy aztán semmi sem volt. Itt azért, mert tényleg látszik. Mondjuk Watch annyira előtte nem volt sok ilyen youtube gameplayes gameplay-es videóst, susz, Hát jó messi a, a player nagy részt. Hát, jó, youtuberek mindenből csinálnak videókat. Ja, ez igaz. És ma azt is, ahogy esznek, meg minden ilyen hülyeség szó. <gül> Bebaszós live. É, igen. <gül> Az. Jó, akkor azért várjuk, de félünk hát, is. igen, várunk és félünk, mert Ubisoft. Jó van. Én meg még egy utolsó témát fölírtam a végére. Ó, majd kicsit, még hozzá. Kicsit kirégyelhetem magam. Hogy a PD2-höz jött egy új DLC, egy GOAT-szimulátoros DLC. Jaj, ezt továbbasztam. Uh, én is, is láttam valamit. A, a GOAT-szimulátorhoz is jött egy PD-es kiegészítés. Aha. És az a durva, hogy én, én ezt a PD2-t úgy megvenném. és De nem merem megvenni. Mert eleve drága a góti csomag 11,5 euró most leárazva, ami kicsit sok szerintem. A másik meg, hogy megveszem, és basszus utólag jönnek a DLC-k, amiket majd megint meg kell venni, és ez olyan rohat idegesítő. Már Borderlands 2-ben is ez volt, hogy kijött a Season Pass, megvettem, le volt árazva, utána meg még kijött 5 DLC, ami nem volt benne a Season pass ben szóval egyszerűen öh, az agyamra mennek. Igen. Hát mostanában sajnos ez megy. De Csak... most nézd meg a PD2-nek a, a honlapját, vagy a Steam profilját, nézd meg, hogy hány DLC van. Hát most körülbelül. Hát ez egyszerűen tiszta röhely, és oké, okay, megnéztem, direkt utána jártam, ugye mivel achievement buzi vagyok, ezért megnézem logikussam, hogy a goti kiadásban csak olyan DLC-k vannak, abban van az összes olyan DLC, amihez van valamilyen achievement. De gondolom, ehhez a GOT szimulátorhoz is van, és ez még nincs benne, ez most 7 euró, és hogyha meg akarok Jaj. venni minden DLC-t, az most 75%-os leárazásnál 40, majdnem 41 euró. <háha>. 75-nél, tehát ez egyszerűen hihetetlen baszos, ugye, itt már több DLC van, mint a Sims-nél, és a sims röhögünk, Bár jól mondjuk a drágábbak is, de akkor is, hát ez már pofátlanság lassan. Aha. És nézem, rak bele új fegyvereket, a kiegészítő tehát nem csak ilyen kozmetikai hülyeségek. Igen, igen, igen. Meg ugye van új bankrablás is, ahol a kecskét kell hát, kimenekíteni, meg ilyen hülyeségek. Igen, nézem a az értékelések közt azért meg is a Panaszkodás, hogy ez 7 euróért azért így, hoppá, kicsi sok. ja. ja. nem tudom, de Tehát ugye volt régebben ez a PDS dolog, amiről beszéltünk, hogy azt mondták, nem lesz mikrotranszakció, aztán lett. Aztán ezt egy kicsit átalakították, de akkor is olyan fegyvereket nyithatsz a szévből, ami jobb, mint a sima. Ez gáz. Főleg úgy, hogy azt mondták korábban egy éve, hogy nekik ilyen nem lesz. Akkor most megjönnek ezek a DLC-k, ezek a túlárazott DLC-k, ami meg durva. A DLC-k azok régebben is voltak ez a PD-sek. PD de olcsóbbak voltak. Olcsóbbak voltak aránylag, meg elég hamar bekerültek a goti csomagba. De most ez, ez, ez már nincsen. Most meg, már adogatják ki a skineket, meg az új fegyvereket, és ennyi. Tehát régebben volt legalább bankrablás, vagy valamit beletettek, most már az sincsen. Tehát most már akkor csak ilyen dlc kbe jönnek hozzá normális tartalmi? Igen. De most már ott tartunk, hogy én ezt a játékot addig nem merem megvenni, amíg ki nem jön a PD 3, mert addig tudti, jön hozzá még 50 DLC, és abból a fele kellene. És akkor a hát. Hát mert hogy ez olcsóbb lesz a PD 3, meg gondolom 50 euró, és ahhoz is jön majd 120 DLC, szóval. Hát igen, ezeket én is szeretem. A Killing Floor 2 is egy tök jó játék, de annál is ugyanezt játszák el. Hogy az az én, én is ugyanezt voltam. Igen, hogy... igen, igen. Bár mondjuk ott azért ilyen kozmetikai cuccoknál azt hiszem megállt a történet. Mert fegyverek vannak, nem, de, fegyverek aztán... is. Igen. de a fegyverek azok azok ilyen, de csak áztínezett verziói, nem az alapfegyverek. Nem, teljesen történet. új fegyverek és új achibmentekkel is vannak, úgyhogy én megvettem az oh. összeset, és nem volt olcsó, és uh. ott is volt idegesítő. Játszol vele? Most már én nem láttalak Killing Most már abszolút nem le van töltve, de de most már nem nagyon játszogattam. játszogattam vele, csak nem tudom, ott az XP fejlődés olyan lassú volt, hogy annyira unalmas lett egy idő után a folyamatos farmolás, hogy inkább... Én nem is lehet sok mindent fejlődni benne. Tehát, hogy... ja. Most amúgy a Warface-nél vagyok így. Most, most azzal szoktam játszogatni, és most tizenvalahányan szintű vagyok, és annyira belassult a fejlődés, hogy egyszerűen meguntam. Jó, hát free to play az is. Ja. Tudom, ja, most volt. a folyamatos farmalásra eszembe a múlt héten, hogy felhoztam a Diablo 3-at. Most az is kapott egy frissítést, a 2.4.0 speccs élesedett, és elindult a season 5. Most tegnap előtt vagy, hogy és így elkezdtem megint. Most egy picit belenyúlt, kapott egy új területet a játék, a meglévőket bővítettek ki, plusz elvileg csináltak ilyen szettek köré épülő dungeonöket, amiben még nem volt szerencsém bemenni. Mert ugye kell hozzá egy fullos szett. Igen, erről hallottam. És Én erről nem nem hallottam. Tudom. Meg kulcs, azt hiszem kulcsot Igen, is kell tehát hogy, tehát hogy már alapból úgy kell, hogy kell hozzá egy fullos szett, és hogyha az megvan, akkor be kell menni egy helyre, ahol kapsz egy instrukciót, hogy hol találod meg a bejáratot. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen, mint a nem annyira durva, mint a múltkori Battlefield 4-es <gül> de, de kutatni kell itt is egy kicsit, hogy megtaláld. Nem tudom, hogy most így ez a, ez a frissítés egy picit így visszahozta a reményt, hogy még sincs minden veszve <gül> Diablo-téren. Jó, hogy itt legalább olyan frissítéseket hoznak ki, mert van tartalom, és nem kérnek érte plusz pénzt. Igen, ez, ez anny a mai meg világban ez annyira Annyira értékelendő. Vagy ha nem, nem is kérnek csinálj. érte plusz pénzt, mert oké, okay, kérjenek, csak akkor lehessen megszerezni máshogy is. Jó, ezeknél a játékoknál kicsit más, de például ott a Hearthstone, ami mm. free-to-play, és ott is jönnek a kiegészítések, és meg tudod venni ingyen. Meg, meg. Tehát... Azt, azt nagyon jó, hogy így megjátszották. Igen. És annyira nem is durva szerintem, tehát ott viszonylag ki lehet farmot, Tehát most, ha bejelentik, hogy jön egy kiegészítő Hearthstone-ba, és elkezdesz akkor farmolni, akkor biztos, hogy meg tudod venni Bár most direkt később jelentették be. Egy héttel előtte lehetett tudni az újat, azt hiszem, hogy ne legyen annyi gold formulás, mint uh -huh. korábban, hogy több pénz jöjjön be. Hát, de hát kicsit város és összehozott. Én két hetek alatt össze lehet formolni annyi goldot, én egy ilyen szárnyat körül. Most visszatérve ezzel a Dablóval, én úgy játszanék a hárommal, csak lusta vagyok megvenni. És <gül> meg úgy vagyok vele, hogy Steam-en ott van a Path of Exile, azzal játszogattam, csak azt meg körülbelül két-három óra után úgy meguntam, mint az állat. Igen, én is így vagyok a Deblóval, csak én. Szerintem azt is nagyon hamar megunnám. Én se félek, amúgy. De ez a mész, és akkor farmolsz folyamatosan, öled a lényeknek a... Tehát ugye a lényekből ugyanolyat, nem tudom hányat, és így esnek szét, és így meg se tudnak karcolni már. Valamelyik nyilván meg tud karcolni, de attól ki kell térni, vagy én nem tudom. Tehát nekem ez így, nem tudom, az játékmenet ilyen nagyon monotonnak tűnik. Behajtottam most ide egy ilyen Google Docs-os linket, ugye a Diablo 3-ot, akik tolják esetleg. Pár ilyen Twitch-es, Youtube-os oh, fiatal Összeszedett egy, oh. egy egész jó kis leírást. Oh. Atya ég. Hát basszus, azt se tudtam most ez most mi. Én, én most, én hát most tudom. Ez konkrétan egy ilyen fullos guide, hogy amivel... A mostani season 5-ben is hogy hogyan csináljunk karaktert? Hogy tudod felhúzni a leggyorsabban 1 70-es szintig? Milyen skilleket érdemes? Hogy használni? Hogy tudod kiszedni ezt a szettet, amit most a season egész jól, könnyen meg lehet szerezni? Meg, meg úgy körülbelül minden okosság, ami jól jöhet. <laughs> Elég Tényleg, értem, múgy, te most újat kezdtél, hogy visszamentél játszani, vagy a régit folytattad? Újat kezdtem. Ugye a season az van, hogy hát nem is tudom, mennyi ideig tart egy szezon. Elég hosszú ideig. És az a lényeg, hogy ott mindig egyes szintről kezdesz egy karaktert. Uh -huh. Jobb cuccok eshetnek, mint ha csak simán tolnád. És szezon végén átkerül sima karakternek. Uh -huh. Plusz ugye itt közben vannak ilyen season küldik, és akkor ott ott is tudsz állokkolni dolgokat a játékhoz. Ja, és a seasonben elérhető küldetések azok csak a season alatt érhetők el? Utána már, ha lezárták, akkor... Igen, igen, az igen, a csak az egész... ha, az És valami speciális dolgot kell előtte csinálni, hogy beléphess a seasonbe, vagy. Hát, már haza hát, kezdhetsz. Most, most nem tudom, talán lehet, hogy végig kell játszani, de nem mondom biztosra. Hm. Aha. Hát így ezen a szezonokkal azért lehet, be tudják húzni a népet. Bár tehát hogy teljesen újján tudod kezdeni ott. De az a baj a régi season ugye, hogy ott vége. Hát tehát az ott. Ez mondjuk az új játékosoknál ilyenkor szerintem visszatartó erő. Igen. Minek kezdjem el, ha már úgy szeretek olyan kemény, mint aki játszik valahán Nem Meg, tudom, hogy most szezon óta. Ja, négy szezonból kimaradtam, oké, az ötödikben is jó cucok esnek, de most, most mi lehet. Ja, van de az nem. Négy, tehát, csak csak új karaktert tudsz kezdeni Seasonben, tehát mindenképpen csak level egyről tudsz indulni. Én azt értem csak, hogy, érdek, hogy már, már négy szezonról lemaradtál. Semmi nincs benne igazából. Hát a drop meg az ilyenek azok ugyanazok, az összes szezonban, vagy valami változik? Hát mind, hogyha jön a patchben új set, vagy ilyesmi, akkor azok megvannak, de az esély, hogy kiesik, kb. ugyanaz. Tehát akkor nincs olyan, hogy mondjuk amit a season 1-ben volt egy set, amit megszerezhettél, és már onnantól ne, ne, azt már onnan Nem, nem, azt itt is kieshet. Ja, értem. Na akkor. Ott például, ha megnyitjátok még ezt a Google Docs-ot, akkor ott van például Barbárnál is, ott van négyféle build, már mondjuk az elsőnek nem értem, hogy miért nincs neve mert <gül> az annyira jó akkor ugyanúgy, ugyanez megvan a Crusader-nél annál is négyféle szetre vannak ott bildek vizádnál is annál ötre és akkor mindent meg lehet szerezni mindig hát igen csak mondjuk a szettekre kurvára kicsi esély van és most van ez a free set, aminek ez a neve uh -huh. ennek például itt van egy ilyen konkrét hogy egy ilyen három lépésből álló dolog, hogy hogyan lehet őt, őket megszerezni fixen. Hm. Tehát, hogy ugye az első kritérium az, hogy érdele 70-es szintet. Hát, ez, Miki, ezt te ez ne kezdve, jel, a... Ha ezzel OCD-ben rá szabadulsz, <tos> <tos> Akkor elvesztünk az életből egy életet. Ez, ez az első két darabot megkapod, ha eléred a 70-es szintet, akkor utána egy torment kettő, vagy nagyobb nehézségi szinten meg kell ölned egy bizonyos boszt, a, a, akkor megkapod még két darabot a szedből. Hát azért, az az hosszú távú célokat én úgy érzem. Igen, tehát, hogy el lehet ezzel molyolni. Szerencsére vannak haverok, akik még, még élik ezt a játékot. Még én is elkezdtem most így megint aktívan tolni. Nekem ugye ez azért tetszik, mert amikor kijött a Diablo 3, mindenki mondta, hogy mennyivel kevesebb lehetőség van benne, mert hogy egyszerre csak négy skillet lehet, meg ilyen hülyeségek, meg ilyen mindenféle szírszart válasz, az nem olyan, nagy a, a mély, nem olyan mély a tartalom, mint régen, de közben meg rohadtul nem úgy van. Tehát ugyanolyan taktikai lehetőségeket... Barjálhatsz magadnak állandóan, csak máshogy. Tehát, hogy az alapmetódus változott, de attól függetlenül ugyanolyan mély az egész játék. Csak nem használhatsz egyszerre, nem tudom, 50 millió skillt. Hát sokan például ezt hozták fel negatívumnak, hogy még a Diablo 2-ben, ha egy skill pontot elnyomtál, az, az a skillpont az ott maradt. Itt meg ugye gondolsz egyet, és bármikor átskillezheted magad másra. Hát, de a szerintem ez, ez inkább kényelmes és pozitívum. Engem sem. zavar, Soka, sok ember, meg például ez nem tetszik, mert hogy ugye az ilyen túl hardcore RPG, nem csak az, hogy túl könnyű lesz, hanem, hogy az ilyen hardcore RPG fanok azok, utána kell nézni, hogy hogy nyomjam a pontot és akkor hmm. alapból úgy buildelem a karaktert, mert tudom, hogy majd az az irány lesz a jó. Én ezt utáltam mindig. Hát, mindig. Igazából én is, tehát jó, hogy itt el voltam én is annak a Diablo 2-vel, meg szerettem, szerintem tényleg az volt az egyik olyan játék, amit ilyen pf, végtelen ideig el játszani haverokkal, egy ilyen hálóparti alkalmával még annak idején. De én, nekem ez a három is adja. Tehát én most így pontosan nem tudom megmondani, de száz plusz órák vannak már benne nekem is, mióta megjelent. Hmm. Mondjuk nekem ezekkel a skillpont elosztogatos dolgokkal nincsen úgy bajom kimondottan, csak én nem tudom, én Eldersk-ról nőttem föl, tehát én én azt szerettem, amikor azért fejlődik egy skilled, mert használod. És szerintem ez sokkal jobban piedévé teszi a karaktert, mint hogy szintet lépsz, kapsz 10 pontot, és azt el tudod osztani. Tehát, hogy érted? Magattól hát, specializálódsz. Kö kö Köbből, mint ezére gondolsz az ilyen Skyrim és társai. pontosan Pontosan, igen, igen. Falaut, meg, a, meg az, a falaut az pont nem, de a, hát ott a, is az ilyen... Az ilyen Skyrim, meg, ja, meg, meg Morrowind, Oblivion, ezek. Tehát amikor mondjuk nem tudom, kiskar, mondjuk egy törrel ütögetsz, akkor a tör képességet fejlődik, nem pedig a balta. Szerintem, szerintem ez, ez, ez, én ezeket imádom, ezeket az RPG-ket, úgyhogy ezért várom már, hogy le, le legyen árazva végre az a rohadt Elder Scrolls Online, és akkor azt majd behúzom. Azt nagyon várom. Hát, nem tudom, mi ezt, mi ezt a les RPG irányt éltük nagyon annak idején. De kettő kimaradt. Ó, hát. Még annak egy... idején mi volt az a játék? Próbáltam behozni, de mindegy. <gül> Melyik játék? Kicsit szűk kísértség ez. Kicsit megvan, megvan. Dungeons 6-1-2. Igen, igen, igen. Azt azt vágom. Azt, azt nagyon éltük multiban. akkor ugye Diablo 2-t nyomtuk sokat, Titan Quest. <Sz> ja, az, az nekem meg is van szerintem, de még lehet, hogy el se indítottam. Mi ezeket nagyon szerettük, tehát újúfú, volt olyan hálóparta, amikor tényleg, tehát megfogtuk mindenki, egyes szintű karakter, és akkor három napig senki nem látott minket. <Szorítan> <Szorítan> <Szorítan> az nem rossz. Ah, nekem ezek kimaradtak. Mi inkább vizével toltuk, emlékszem annak idején a kvékkel, ja, az a Far Cry. Mi... Még néha a Starcraft. Hát nekem a, a, nekem a Starcraft teljesen... Nekünk azok is mentek persze, csak Nekünk volt, amikor minden. direkt ilyen RPG-specifikus emberekkel összeültünk, azt hagyd szóljon. De lehet is. Még emlékszem, a Diablo 2-vel is játszottam szinte, csak az 1 De az 1 nagyon durván, de ugye ott még nem volt annyira multi. Sőt, semennyire sem, ha jól De, emlékszem. volt annak is. Az egynek is volt? Szerintem volt. Akkor még lehet nem hívták Butlanetnek, de volt. Ja, olyan, a Diablóról mindig a... Akkor betárcsázóssal tudod így. Jaj, hát, igen, fel kellett itt hallod, sörög, igen. És, és hogyha valaki fölveszi a telefont a házba, megszakad az internet. Nekünk igen, és volt, úgy, úgy, úgy, úgy tudtál csak játszani múlt éjben, hogy felhívtad a havert, hogy akkor figyelj rá, a modemre, közsd te is. <laughs> <laughs> és akkor játszottatok együtt. Amúgy még itt gyorsan a végén még itt a diablo csak annyit szúrnék be, hogy nekem volt egy osztálytársam, aki hatalmas Diablo 2 fan volt, de akkor, ahogy az elképesztőt, konkrétan ő háromszor vette meg a játékot. Egyszer, hogy a doboz ki tudja tenni a polcra, egy amit használt, hogy betette a játékot a CD a meghajtóba, egyet meg azért, hogy tartaléknak, hogyha valamelyiknek baja esik, akkor ki tudja cserélni. Yes, az már nagyon durva, innen üdvözöljük. Igen, nagyon durván tolta. Ez olyan, mint a rendőr vicc, amikor, tudod, két hegyet veszek, hogy ha az egyik eltűnik, akkor meg legyen a másik, és, és ha mind a kettő eltűnik, akkor van bérletem. Van bérletem, <laughs> de <igen>. hát, hogy... <laughs> Ez az biztos. a helyzet, csak, csak az életben. Igen, meg hát ez egy kicsit drágább, mint, mint két jegy. Hát, Akkoriban. Igen. Főleg. Akkor nem egy, nem egy kis rajongó. Lehetet. Nem. Én, én nekem megmondom, a kettő az, az kimaradt inkább, az egy volt az. Meg a hároma játszottam, emlékszem, volt ingyenes része. Az első chapter talán. Nem, nem, az egész, azt 13-as szintig van a starter. Vagy lehet, nem tudom. Ott azzal játszogattam Aha. egy picit, aztán ennyi. Tényleg ezt így ki lehet próbálni. Lehet, hogy azt az ingyenes ki kéne próbálni aztán megnézni. A babot is az ki lehet amúgy. az A starter verzió, az azt hiszem, hogy az első bossig viszel. Igen, ez és ez az első kis, kisebb bossig. Amikor... De jó, mert végül is mindent megkapsz. Tehát bármit csinálhatsz, amit, de nincsen korlátozás, semmi skillbe Nincs. meg ilyenbe, csak annyi, hogy ott vége. Ja. De én úgy tudom, hogy 13-as szint fölé nem mehetsz. Azt nem tudom. Nem tudom, én annyit tudok, hogy az első ilyen nagyobb bossig viszel talán, vagy a kisebbig, nem tudom, mert nem játszottam végig, csak játszottam vele, azt hiszem 5-ös vagy hatos szintig fejlődtem. Csak megnéztem magát, hogy a e a játék a gépen. Hát kipróbálásra jó, annyi. Nyilván a bovnál ott meg azt hiszem 20 szintén van megkötve. Igen, ott, ott 20-asig van. De majd lehet, hogy azt is egyszer kiebb tolják. Á, Na, nem fogják. Persze szerintem a, nem tudom, én, én szerintem nem akarom magamnak letölteni a vovot, mert, mert akkor vége. <gül> nekem van egy ismerősöm, aki nagyon nyaggatott, hogy neki volt valami meghívó is benne, hogyha azt elküldi, akkor nem tudom mi lesz, és akkor tudunk együtt játszani, mondom nem, nem, vovva <gül> nem. Nem tudom, nekem mind most mindre. volt ilyen elvetemült pillanatom, amikor megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy adni kéne neki egy <gül> De, a de miért? Nagyon... De ennyi szabadidőd van? Nincs amúgy, sajnos. De most ez a baj a játékokkal tényleg, hogy nem, nem lehet annyit játszani, mint amennyi kéne. Hát mondjuk nekem van egy haverom, aki szinte majd csak megjelenés óta bovozik mm. kisebb megszakításokkal eredetén. Hát hát nekem ő, is vannak ilyen ismerőseim, ő, de ők azért nem ő, játszanak olyan nagyon ór. sokat. Tehát, hogy így megvannak a rédek, akkor tényleg réd van, tök mindegy, azon a napon, azon a héten vagy a héten, nem tudom, de minden héten megvan a rét nap, és akkor akkor nyomni kell. Én amúgy játszolék vele, csak, csak az nem tetszik, hogy hogyha előfizetsz rá, akkor azt az egy hónap az akkor is pörög, amikor nem játszol. Igen, igen, ez tart vissza. Egyedül. Csak úgy éri meg, ha minden nap, minden percében azzal játszol, akkor maximum. Hát rét. vagy legalább egy-két órát le tudsz ülni. Hát vagy ezért lenne jó mindig, amit mondok, hogy mondjuk nem havonta, vagy ha egy hónapot vehetnél, hanem mondjuk tegyük fel öt napot, viszont az az öt nap csak akkor pörög, ha bent vagy a játékban. És mondjuk, mondjuk fél éven belül el kell használnod, de ha nem vagy benne a játékban, akkor az nem pörög. Ez szerintem jó lenne. Bár hát anyagilag biztos nem érné szép. meg. <gül> Úgy meg, igen. Igen. meg a rendszert is így beállítani, hogy ez így számolja, és ez alapján számlázzon. Hát. Igen, igen. Ilyen percdíjas lenne, tudod. Meg lenne. tudod, egy ilyen rét közepén, tudod, így lejárna. <gül> és akkor ki, kiírná, hogy bocs, ha mert ez a, ez a boss még várat, várat rád, így, így dob a pénzt. Mondjuk <gül> azt tök jól megcsinálták, hogy most már goldból is tudsz venni olyan tokent, amivel ha havidíjat tudsz venni. Tehát az... Azt mondjuk tényleg, az, az jó pofa. Az jó, jó ötlet volt. Tehát így megcsinálták azt, hogy igazából kicsit free-to-play is lett, meg nem is. Igen. És úgy lett free-to-play kicsit, hogy nem lett az. Így Tehát... van az hát ja, mert végül is, hogyha már egy bizonyos szint felett össze tudsz farmolni annyi pénzt, hogy meglegyen. Persze. Úgyhogy jó, pof, de nem állunk neki bohozni. Én hát érem. nem, nem. Ú, most én a most mód... mondjátok? Na én igen, Mondjátok. Mondját, mondját, ne, nekem már nem a témához kapcsolódik. Ja jó, van, hogy... én csak annyit akarok, hogy most nézegettem ingyenes játékokat, mert mondom, olyan MMO-s kedvem lett, így Steam-en megnézem, de úgy nem vettem még MMO-t soha és megnézem az ingyenes részlegnél, de természetesen csak olyat, ahol vannak Steam Achievementek, mert különben nincs értelme És És Mi, találtam mi értelme egyet, lenne? Semmi. Persze. Találtam egyet, amivel már régebben játszottam, csak emlékeztem, hogy úgy a gépen, mint az állat. És most letöltöttem. A Fallen Earth. Nem tudom, erről hallottatok-e. Én párszor néztem már, hogy adni kéne neki egy esélyt, de mindig arra mellett maradtam, hogy nem. Ő, Ronda, mint a bűn. De, Igen, ez volt az egyik visszatartó erő. Mint az állat, de a hangulat az meg olyan, mint hogyha egy falautot játszanál, és van benne 650 achievement. Hát ezt a játékot nekem találtam. <gül> és, és, és azt tetszik még benne, hogy, hogy oszthatsz el pontokat, skill pontokat, viszont a skilleket azokat te úgy tanulod, hogy használod. Ergó, hogyha fegyverrel lősz, akkor a fegyverszkiljeid fognak növekedni automatán. És ez, ezt imádom. Meg van még egy, egy másik, amit letöltöttünk, csak azt egy kicsit abba hagytam. most, a Mortal Online. Ott meg ilyen bármi lehetsz konkrétan, abba is vannak a achievementek természetesen, ilyen középkori cucc, lehetsz kocsmárostól kezdve pajskészítő, fegyverkészítő, kovács minden, és nincsenek küldetések, hanem bent van egy nagy világban, és azt csinálsz, amit akarsz. Bár ez nekem már kicsit túl szabad. De ez a Fallen Earth, ez, ez elég érdekes. Hogyha valakit nem zavar az, hogy a játék bűronda és imádja azt a ját azokat a játékot, amiben van bőven tartalom, akkor ennek érdemes adni egy esélyt. A negatív vaknak meg annyira ne higgyünk, mert ott írták, hogy nem nagyon támogatják már a játékot, mert minden de azért még jönnek hozzá bőven frissítések, meg Szóval csak ennyit akartam. Jóféle játék, ingyenes, Steam-en úgyhogy belefér. Érdekesek ezek? És 650 achievement, hát 650, tehát <gaz> <gaz> <gaz> kihullik a hajad, mire megcsinálod. Igen. Hát az miért jó neked, a hogy sok az achievement? Hát, mert tudod kimaxolni még... könnyen. Hát de ha kifogom, akkor a, a, kiteszem a polcra, szerintem. Ja. Akkor meg, megveszem dobozossa, ha van olyan, és akkor kiteszem a polcra. Hát én nem tudom. Nem hát szoktam egy nem ilyen MMO szerű játékkal, egész jó volt megcsinálva a PvP, de nem kiteszem be a címet a jó ég. Valamilyen lövöldözős játék volt, arra emlékszem. Csak FPS volt? TPS? Vagy? TPS, TPS. steam játszottam, de már tényleg nem. És na, nyitott na várjunk. Most volt, és tudtál PVP-re? Vagy, vagy hogyan volt? Vagy csak lövöldözés volt benne. Tudom, volt egy ilyen terület, ahol lehetett odamenni egy ilyen vendorokhoz, és akkor tudtál PVP-zni. Nem az a gán eszemben. valami, izé. Ilyen uposítanak, mondani, Gánsz 2 talán vagy. Nem, nem. Az egy érdekes játék, az a haverokkal játszottunk régen, még az első részével. Ez is az ilyen is free az to play nem volt, de ilyen izé, a... verzióval játszottunk a volt törő, és benne volt minden cucc. Ja, az úgy jó. Kölcsönben. <verzió. gül> az azért volt vicces játék, mert. Ott kardozni és lövöldözni is tudta egyszer, Tehát igen. az volt a játéknak a lényeg. És akkor lényegében az volt a harc, hogy valakit arra felütöttél felütötték a levegőbe, amíg a levegőbe volt, lőtted, mint a hülye. Aztán meg kész. aztán futhattál a falon is, ha jól emlékszem, volt ilyen, hogy falon futottál. Talán. Igen, igen, igen, meg a tugrány lehetett a falon. Olyan videók voltak a neten, hogy így, ilyen tutoriálok, hogy hogy kell mozogni egyes pályákon, hogy így nagyon gyorsan tudj haladni így a falon. És ott, az nagyon durva meg volt csinálva. A kettővel azt hiszem én nem játszottam. Most nézegettem hát, mennyi nem játék nagy van. Hát, nem nagy a Valami iszonyat sok MMO a ja, van a Van egy-kettő jó is, mondom. Úgyhogy érdemes nézegetni. Belehet ezekbe túrni. Mikor ilyen hát nem sok jó van. Párat hát, kipróbáltam én is, de... Elég erősen el... lehet érezni rajtuk, hogy free to play -néméken. Hát igen, igen. Nem ez a Crimecraft Gang Wars, én erre gondoltam még. Lehet. Az ilyen, hogy TPS lövöldözős, és vannak, van egy ilyen külön része, ahol tudsz felvenni küldetést, meg challenge meg minden is elmentél egy ilyen PvP zónába, ott meg lövöldözöl. Ugye nézek róla a videót ez volt az... Ezt én kipróbáltam vannak idején, csak úgy annyira nem, nem jött be, úgyhogy... A PvP az nem volt benne rossz. De meg ugye most direkt olyat kerestem, ami nem pvp-s feltétlen, hanem így tud, ez a küldetéseket csinálsz, meg minden ilyesmi. Aha. Az, az ah, az, lehet, hogy ez az az volt hakszik. az. Ez jó, el lehetett Játszottam én ezzel? Ugye <gül> <gül> ott, ott nem írja azt csak hogyha elkezdett tölteni. Tessék, annyi játékkal játszunk, hogy azt se tudjuk, hogy mivel játszunk. Na most az NBA-t akarom megszerezni, csak nagyon drága. Most úgy NBA-znék. a igen igen, igen, igen. Nagyon igen. Ott, ott vagyok a témában. Szép volt. NB szakértőnket hallották. Az igen. a kosarazós. Én, én most mit szereztem be? Én most mit szereztem be, el sem úr mondani. Úristen, valami régi nagyon Nem, nagyon mainstream. Már meginkodott a... lettél? Nem, Rocket League. Ja. Yeah. Yeah. Annyira Ez legalább nem egy játék, mint a kód. Ja? Jó játék, jó játék. Annyira dicsérték már mindenhol, úgyhogy így valamelyik bandolos oldalon volt így viszonylag akciósan, mondom. Jó, oké, itt az idő, most vagy soha. Aztán de, milyen? Hát ez nem egy rossz játék. De mondjuk azt, hogy a nagyon sok tartalom nincs benne. Tehát, hogy nagyjából ugyanazt kell csinálni minden meccsen. Ugye focizni kell autókkal, Tehát, az autónál kétszer-háromszor nagyobb focilabdákat kell pöckölgetni és lehet azért botok ellen is játszani, és az egyébként nagyon jól meg van csinálva, hogy azt meg lehet csinálni, hogy te keresel online egy játékot, de mit tudom én, lassan indul el, vagy valami, akkor indítasz egy bot meccset, tényleg beállítasz bármit, amit akarsz, és akkor játszol, vagy csak passzolgasz, gyakorolsz, és amikor kész a játék, akkor szó hogy kész van, és becsatlakozol. És az annyira jó meg van csinálva, tehát egy csomó játék azon hasar el, hogy belép az ember, elindít egy keresést, és nem tud játszani, mert nem talál senkit. És nincs addig semmi olyan dolog, amit tudnál csinálni, csak nézed a homokóráta, hogy így keresi az embereket. Tehát ez meg ráos, hogy pont egy népszerű játék is, úgyhogy viszonylag keveset is kell keresni, és mégis ilyen tök jól van benne csinálva, hogy nem az van, hogy belépsz, és akkor hosszú percekig vársz, hanem belépsz, elkezdesz keresni a játékot, jó, nem talál, most akkor mész, és akkor botok ellen gyakorolgatsz. Tehát ezt, ezt tök jól megcsinálták benne Múgy azt akartam megkérdezni, ott a, a, a, amit mondtál, hogy kevésben a tartalom, hogy tök jó játék, meg minden, csak nem látom értelmét, hogy játszak vele. Tehát, hogy mindig ugyanaz az egész, uh -huh. nem változik. Hát a pálya semmi. is csak egy ilyen foci pálya, igazából. Igen, ami változik benne, hogy tudsz a kocsithoz szerezni ilyen. Tehát új kocsikat is unlockolsz, ahogy játszol, meg kapsz hozzá a sapikat, mondjuk autó sapkával, nagyon hülyén néz ki szerintem. Vicces, vicces, de. De valahogy olyan életidegennek érzem. Hát jó, hát mondjuk azok ilyen távirányítós autószerű valamikor. az meg, Meg ugye itt is vannak DLC-k. Ja, igen, azt láttam a visszajövőbe autó, meg, meg igen. Igen, igen, tehát ilyeneket azért lehet, lehet itt is pénzt költeni ezekre. Van elméletileg olyan DLC-s, hogy nem csak autók vannak, hanem talán másik játékmódok, vagy a tudja. Ennek annyira nem néztem utána, kellett volna, ugye. Mert nekem az a furcsa a játék, hogy ez a játék már egyszer megjelent. Azt hiszem, erről beszéltünk is, hogy uh -huh. nem tudom, há hát régebben, 5 évvel ezelőtt. Régebben ez a csapat csinált valami hasonlót. Aztán... Hát konkrétan Tűbe. ugyan ez volt, csak más volt a neve. Igen, meg a más pályák voltak, azt hiszem, hogy volt Igen. benne több pálya. Mert azt hiszem, ebben is akarnak több pályát, mondták, hogy onnan egy két dolgot áttemelnek, mert, mert hogy most már ők is kezdik érezni, meg írják nekik, hogy az, hogy egy pálya van, és csont ugyanúgy úgy néz ki, az már kicsit kezd unalmas lenni sok embernek, és hogy akkor próbálják majd feldolni, csak hogy most fizetős vagy nem, az már mondjuk más kérdés. Nézegettem, hogy a drága DLC-ben van valami értelmes, de nem úgy nézem, ebbe is autók vannak csak. Hát mondjuk az jó, hogyha csak ilyenek vannak, mert az autók között azt hiszem nincs különbség, ha jól emlékszem. Nem tudom, nem nagyon írja a statokat, de mintha én érezném. Tehát lehetne érezni, hogy az egyik autó jobban, gyorsul, a másik egy kicsit lomább, de azért jobban oda tudja tenni magát. Lehet, hogy ez csak ilyen... én érzem rosszul, és hülyeséket beszélek. Átibos statisztikák nem nagyon vannak. Ott egy autó, Igen. így néz ki, rakszál el masszicátus, néz vele. De hát nem nagyon <gül> Ja, Meg sapkát. Meg a kis antennára Igen. <gül> tudsz rátenni ilyen kis díszt. De azok mondjuk Igen. viccesek vannak. Van a Warframe-ből valamelyik Warframe-nek a feje, hogy rá tudsz tenni. Tehát ilyen... Tök vicces dolgokat lehet oda pakolászni. Vagy a... Most nemrég szereztem meg a fallout a pip a kis emblémáját, rá lehet tenni a kis antennára. Az mondjuk vicces. Csak ezeket így kapod a játék közben random. Ja, meg van benne ugye a ranket System. Arról szeretnék beszélni. Bár lehet, hogy inkább hallgatnom kéne róla. Ja, annyira borzalmas. Hát én nem tudom. A játék elején olyanok ellen betett basszus, hogy így... Tehát a... Az autóval tudsz elcsinálni csinálni egy dupla ugrás, meg tudsz turbózni, de hogyha a levegőbe vagy, és úgy nyomod a turbót egy bizonyos szögbe, akkor így, így repül fölfele. Uh -huh. Tehát így, így lehet velük repkedni az autókkal össze-vissza. És ezt ember nem, nem olyan könnyű azért, hogy közben eltalálni egy labdát, ami a levegőbe valahol van, és amikor elindulsz, akkor valahol van a labda, és utána te repülsz, és utána valahol lesz a labda. Tehát, hogy az így, sok gyakorlás kell, hogy ilyet csinálj. És olyanokkal összerakott az elején basszus, hogy így a csávó repül fölfele, repül, utána nyomj még egy ugrást a levegőbe, és azzal így, mint a nem tudom, a röplabdába így leüti a labdát. Hm. És így néztem, mondom, aha, klassz. Én, hát, most, kezd... Én most kezdtem. <gül> Tehát, hogy így srácok azért. <gül> Úgyhogy nagyon sok vesztett meccs van mögöttem. Néztem, és a Közösségközpontban van ilyen kép, hogy valami ismert mém, és akkor oda jön író, hogy nem mindig veszítek rakit légbe, és így. Ez volt a bölcsesség. Én meg szinte mindig. És akkor néha meg olyan embereket rak, hogy egy öngól rúg, meg elkezd anyázni, hogy mit tudom, én valami passz nem jól ment, és akkor rögtön, és akkor elkezd vissza. Még amúgy nem könnyű passzolgatni meg ilyeneket, hogy eltalálni egyáltalán a egy autóval. Akkor kedves emberek vannak itt is. Olyan szögből, hát eléggé. Meg itt, itt sajnos van cset. <gül> <síts> ja, ja, ami nem, nem olyan jó. Bár amíg meg megvan csinálva, ha kontrollerre játszol, akkor D-padra rárak ilyen gyors cset vizéket. <hazori> ja, a ja, follow me, meg cover. Szuka, <hazori> <ilyesmi. hazori> <hazori> Úgyhogy legtöbben mondjuk csak azt használják, Szerencsére. És melyik kamerával játszol, amúgy? Hát én váltogatom, de inkább a labdakamerát. Főleg az azt Nem használom. zavaró, a másik az nem jobb. Én nem hát játszottam vele csak. Az a úgy, baj. Külső szemlélőként kérdezed. Hát az a baj, hogy ha a másikra állítod, akkor a nem tudod, hogy hol a labda. <gül> és Ki nagyon pontosan annyi? kell. Hát mutatja annyi, hogy merre van, igen, de hogy neked az pontosan kell tudnod, hogy milyen magasan van, honnan érkezik, hogy, hogy úgy tud eltalálni, hogy abból hogy legyen is valami. És Akkor az jobb, hogy folyamat a labdát mutatja, és akkor megfolyt mindig változik az irány, amire épp mész, és hogy nem kavarodsz meg. Kicsit igen, de meg lehet szokni. Meg hát váltogatni kell néha, mert valamikor tényleg jobban. Tehát mit tudom, ha például a labda látod, hogy repül valahol a francba, de te mondjuk turbókat akarsz gyűjteni, mert kevés van, akkor mm -hmm. érdemes átváltani, és akkor nézed az autót, hogy merre megy. Mert ez a rakétőző mondjuk úgy működik, hogy abból tudod előni, amiket összeszedsz a pályán ilyen kis pontokon. Mm -hmm. Csak abból lehet nyomatni. Van olyan pont, vannak olyan pontok, ahol ilyen kisebb üzemanyagokat lehet gyűjteni, de van valóban, hogy föltelti maxra. Akkor ezeket így be lehet célozgatni. Úgyhogy jó pufa, csak a rankét az fájdalmas. Pedig az elején nyomtam azért érdekes meccseket, tehát volt olyan, hogy a csávó beadta középre, én mentem és be, és ennyi gól. <gül> Máskor meg olyan megy csak, vannak, hogy rálövök a kapul, és olyanokat szednek ki az emberek néha, hogy így nézek, mondom, ne. Azt ne szed ki, az, az legyen már gól, megdolgoztam vele. Ez ja. tetszik a játékban, hogy szinte minden jó díjaz. az. Tehát igen, majdnem igen. minden pontot kapsz, tehát nem csak tehát a gólban. Be tudod adni számít. középre azért igen. is kapsz pontot, ha kivédesz egyet. Igen. A, tehát, hogyha gondolom benne van egy algoritmus hogy kiszámolja a röppát, és hogyha te úgy érz bele, hogy az gól lett volna, de te kivétted akkor még valami epic szévet is kiír, és az nem tudom, és pont. És az, nagyon, az tök jó. Ez még jó pofa, télem, úgyis fejlődni, hogyha mondjuk nem vagy annyira ügyes, az elején főleg. Meg a hangulat is jól össze van hozzá. Tehát a pályák azok nagyjából tehát van több pálya, de ugyanaz az, az a focipálya alakú, csak úgy máshogy néz ki. De például van, azt hiszem, Max, mi med es uh -huh. Igen, Mad Max hangulatú pálya, az például tök jó néz ki. Meg ilyen különböző Különböző, különböző kinézetű pályák, és jelent a pálya oldalán is csapatni az autóval, tehát így a gravitációnak néha elég érdekesen engedelmeskedik a, a járgány. Nem tudom, hogy nekem ez a Rocket League, ez, ez egy tipikusan olyan játék, amit így, így, így jó nézni, meg mit én, én úgy nem játszanék vele. Én Tehát, hogyha... Tehát én nem sírnék, hogyha megkapnám. Vagy, vagy, meg... vagy, vagy megvenném olcsón, érted? De, ja... Kipróbálnám, csak nem tudom, előre látom, hogy ez engem úgy fölcseszne agyilag, mint az állat, tehát hogy, szóval. tehát, hogy, tehát, hogy épp elég nekem néha cséve elmenni random emberekkel, az idegrendszerem idegrendszere már néha azt se bírja, és akkor ez meg, ahol még tényleg még én is teljesen néha véletlenszerűen érek majd hozzá a labdához, mert majd irányítani gondolom, nem tudom, főleg nem az elején, nem tudom, hmm. ez olyan furcsa. Hát az irányítást azt meg kell szokni, mert ugye ha nyomod az ugrást, utána a levegőbe tud irányítani a járgányt. Mm -hmm. És akkor, ha dupla ugrást nyomsz és közben nyomod valamelyik irányba, akkor így pördül egyet. Tudsz vele úgymond így rugni egyet, hogy egy átördül ja, a kocsi, vagy oldalra pördül, és akkor úgy üti meg a labdát, hogy egyáltalán eltalálod. Szóval vannak benne azért trükkök. Így a, a steam a közösség központban szoktam nézegetni, vannak feltöltve ilyen trükkök, és így nézem, hogy ott csinálnak néhány emberek. Jó, ő is véletlenül adja be valószínűleg, mert ja, ja, ja. olyan trükköket nyomnak, hogy ahhoz nagyon össze kell jönnie mindennek. De hát ja, lehet, és akkor egyre többet csinálsz, tudod. Majd lehet később beszerezzük mi is a csigezzel, aztán majd toljuk ranketbe csapatban ja, három. Csapatjuk, csapatjuk csapatosunk. Ajnakok leszünk. Persze, én is attól nem félek, félek. Én, nem, én nem félek tőle. <laughs> De egyik jópofajáték, meg hogy a crossplay-t jól megcsinálták. Tehát tényleg az van, hogy belépsz, és akkor kiírja, hogy. Tehát a steam van, akkor előbb berakja a képét oda az emberkének. Mm -hmm. Ha meg nem, akkor valami PS-netet, vagy valami. Nem akarok Most csinálom, hogy a Xbox-ról nincsen. Kiírja. Nem? Nincs, nincs. Csodálom, hogy nincsen. Hát gondolom a PlayStation, vagyis a Sony-be vásárolt. Ja, mondjuk az lehet. Most az hogy is nagy divat. Igen, ez benne volt egy hónapba a PlayStation plus -ba. Uh -huh. Úgyhogy elég valószínű, hogy elég nagy pénzt nekik. Hát mondjuk meg is érte, mint később kiderült, már annyi évjáték a dial bezsebelt, hogy hihetetlen. Meg is. Jel -jel. Néztem, néztem az adörvördös izé is nálunk is videókat, Igen. ott azt hiszem a. nem tudom, talán az évjátéka is, vagy az év Igen. multiplayer játék, hogy valami ez lett. Az év multi, meg az év játéka is azt hiszem. Úgyhogy ott néztem. Tehát jó játék, nem azt mondom, de mondjuk azért tehát egy, tehát most egy Witcher 3 mellé mondjuk oda teszem. <gül> jó, más, más kategória. Más teljesen. kategória, persze, meg tartalom van is más. Jó, de... Mondjuk mind a kettőbe be lehet tenni kb. végtelen órát. Ez hát igaz, ez igaz. Most de direkt ebbe nem nem falut is. négyet mondtam, de mondjuk például a falut négyet is oda teheted, tehát, tehát nem tudom, tehát én, a, én azt mondom, hogy... Ja, egy árkategóriában ez... is másik yeah, csoportba indul. Ez igaz. Az. Jó, de... Bár, ha behúzol a DLC-ket is, akkor már közelít. <gül> Hát akkor már majdnem ott vagy, mint a vicernél konkrétan. még a Witchernek is vannak megvizetős DLC-i, ha azt is Igen. bevesztük, akkor már nem biztos. De mondjuk azok olyan DLC-ek, hogy tehát azok nem DLC-ek, azok, azok, azok kiegészítők ők tényleg. Okay. Tehát, öcsém behúzta a Witcher 3-at, még az elején szoborral, meg mindennel megvan neki az összes DLC, ami megjelenik folyamat, megrendeli őket és mondja, hogy rohadt jó, tehát, tehát ő imádja. Még a mai uh -huh. napig játszik a Witcher 3-mal úgy, hogy ő előrendelte, tehát ez mikor jelent meg a Witcher 3. Jó, hát abban is van tartalom, bőven. Hát ez meg sehol sincs szerintem körülbelül. Ez meg inkább ilyen multivieskedés. Viszont tényleg havarokkal még nem tudtam, de ilyen ismeretlenekkel is tök jó lehet lenni, hogyha éppen nem ilyen idegbeteg emberkéket fogunk ki, akik öngolt rúgnak és közben te vagy a hülye. Hát persze. Ha miért nem <gül> ki? Hát az az mindig van. A képes jó, mondjuk, ha, ha mondjuk beadja az ember az ellenfélnek, vagy nem tudom, úgy, úgy rúgja rá, hogy izé, hogy bemegy a sajárba, és akkor úgy rúgja be az más, de van, amikor tényleg az van, hogy tehát... van, hogy rárúgja az ember a labdát a, az ellenfél kapulájára, és van olyan idióta, hogy látszik, hogy bemegy a labda, de ő így beleér, hogy majd ő, és így kipöccinti, <gül> és akkor mégsem lesz belőle gól, tehát Jaj, olyan kis cínyel Én nem hát tudom, hogy, hogy mit gondolnak ilyenkor egyesek. Nem hát sokkal játszanak vele, csak mindig van kivel játszani. meg? hát botokkal is el lehet hülyeskedni, ott kicsit könnyebb. Ugye ott is beállítani azért a nehézségi fokot, tehát szél. Botokán is kapod, mondjuk az XP-t, meg a pontokat, tehát számolja ugyanazt. Meg lútot is a deánilatilag. Lútot. Hát nem úgy, tehát a, a, multi ugye van ez a ranked system, tehát azokat a pontokat nyilván nem kapod, uh -huh. mint abba, De mit tudom, Tehát olyan sapkákat, meg ilyen hülyeségeket kell elkapni ott is. Ja, mert ezt meg... nem nyitott, hanem ez esik. Hát így, ja. véletlen, véletlenül kiírjonél, hogy na, most ezt kaptál, itt van erő. Ja, akkor úgy, mint mondjuk a TF2-ben, hogy játszol, ne és kárdi. akkor egyszer csak a pofádba tolja, hogy találtál. Egy lehet, hogy van valami zéppont, ami alapján ez számolja, de nem, nem, nem nagyon tolja az arcomba, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy most hülyeséget mondok, de nekem ilyen nagyon randomnak tűnik, uh -huh. hogy miket ad meg hogyan. Mondjuk az autókat lehet, hogy valami teljesítményhez köti, hogy mennyit játszottál vele. Hát de végig is, hogyha tényleg most nincs különbség köztük, akkor most ja, akkor tök, tök jó át lehet szabogatni őket, tehát hogy festések is tök jól néznek ki, akkor át lehet állítani a, a turbónak a sugarát, hogy mi legyen, és azok közt is van ilyen nagyon vicces, hogy ilyen virágok jönnek ki, <gül> <gül> meg ez a portálból ez a festék, yeah, yeah, yeah. az jön ki belőle, az is viccesen néz ki. Meg ilyen matricák is vannak mindenféle, amit rá lehet tenni az autóra, hogy ez, ez így jó pofa. Na akkor majd rá kell még, nézni. Mégis kasz benne valamit. Meg van van szingülben még olyan, hogy ilyen bajnokságot lehet végigtolni. tolni. Tehát ilyen több meccsből álló játéksorozatot lehet így így végignyomni. Rendes olyan csapattal, aminek te adsz nevet, és akkor van benne, ugye rajtad ki még két bot, és akkor azokkal kell ezt így végigcsapatni. És akkor közben megy a. Ezért, hogy a többi csapat is. Ugye jönnek a statisztikák, hogy kinyert és akkor ki jut tovább. Úgyhogy ezt is te jók megcsináltak benne. Multiban nem tudom, hogy van-e ilyen. Szerintem csak simaranket szisztem van, de. Végülis elég sok játékmód van, amit nem próbáltam ki. De ott. Még van. Főleg, főleg az, szerintem az változik csak, hogy hányan játszanak. Tehát egy három, meg van ami, Van a káosz, azt hiszem az a 4B, 4 V4 vagy 6B, 6 V6, nem tudom. Tehát ott, az, ott tényleg ott lehet káosz. Lehet, lehet egy v be is tolni. Megnézik egy ilyen Battlefield méretben egy meccset, tehát amikor 20-20 ellen, vagy nem tudom, azt, hogy... Ja, és akkor a hátsó sorban, te látod a labdát, én nem! Figyelj, lehet mindjárt jön! Ja. És azért nem, nem, nem tudom. búja, Hogy mondjuk ugyanekkor a pályán, tehát hogy most Á, nem ott 20 ember. Az, az játszatottan lenne. De mi én beletennék egy ilyen módot valami, nem tudom, izébe ö, egy nagyobb pályába, csak hogy hülyeségből, hát most nem, nem tart neki semedik szerintem. Hát az össze kell szakni. De nem tudom, de... Vagy a battlefield filmbe, Tehát és Rocket League-be egy ne, battlefield pályát, be. vagy a, a, <laughs> a, a Battlefield Rocket... egy Rocket League-es módot? A Rocket League-be. Hát simán mehetne, szerintem. Hát nem tudom, mennyire Amúgy elborult hülyeség a játék alapja, végül is, ha vele gondolsz, tehát most autókkal labdát. Elég, elég. Nem tudom, most régebben reklámoztam, van egy ilyen, az én most írtam, ez ez a... Pontosan akarom idézni, szerintem, mert mondtam adásba. Ez a... Um, robot roller derby diszkó dodgeball. Mi az istenem? Mondja még egyszer. Robot, robot roller derby diszkó dodgeball. És ez, ez pont ez a játék leírása is. Tehát, hogy rollerező robotok kiütöcskét játszanak a diszkóba. De de de te, ilyeneket te hogy találsz meg? Tehát, hogy... Ezt először megláttam Steamen, és láttam, mondom, ez rohadt jó pofa. Utána meg van egy bundle -be benne volt, úgyhogy... Ja, én, én azt hittem, hogy így írtad be Google-be. Nem. <gül> Nem, ez Steamen, de egyébként úgy, úgy nézekedtem Steamen, hogy hú, ezt meg kéne, csak drága, mert ilyen 15 euró körül van. És ahhoz képest meg ilyen kis... kis multis ide, aztán ki tudja játszik-e vele valaki. Meg is, nézem, meg is nézem, hogy tolják-e ezt mostanába. Rákeresünk. Amik ez elég minimalista, ilyen trónszerű. Így látványban. Igen, igen, egyébként nem rossz, tehát. Kicsit az a. Igen, van egy stabil játékos bázisa. Stabil, de alacsony. <gül> egy ilyen 50, 60, 70 ember. Ilyet még nem is láttam. Így átlagban. A Steam adatlapon, hogy ehhez a játékhoz elérhető tárgyak. És, és itt vannak. Uh -huh. Én van, is egy több játéknál van már egyébként. Például a is. is van. Ha. Hát ez egy ilyen Steambe szervezett mikrotranzakció. Hát de ez végül is olyan, mint a piac lenne, nem? Vagy ja, ez nem piac, hát mert ez nem ezt a nem eladják. Ja, ja, ja. Igen, tehát ez a, inkább a mikrotranzakció, igen. Tehát, hogy a Steambe benne van egy ilyen mikrotranzakció, amiben így... Hát de ez eddig is itt volt, csak nem tudták az arcunkba, nem? Mm, hát nem egészen. Ez, általában játékokból szokott beleszerveződni ez a mikrotranzakció. Mm. Ami azon csodálkozom, hogy pont a Team Fortress 2-höz még nincs ilyen link. <gül> Igaz, hogy pont, az a játékban nagyon rá. jól meg van csinálva. Igen, pont pont de... most ránéztem, mondom, a TF2-nél biztos már van, mert már jó régen Aha. néztem meg az áruházi oldalát, de nincs. De egy ilyen senki által nem ismert indie belerakják. <gül> Amivel játszanak a A Team Fortress 2-ből nem. Igen, meg nem. Érdekes. Mondjuk, ha megnézitek, van ez a reflex? Reflex? Az az FPS, nem? Igen. Most nem tudom, hogy melyik, vagy a reflexbe van benne, vagy a másik shooterben, aminek most nem itt a a neve. Itt is vannak ehhez a játékhoz elérhető tárgyak. 56,99 euró egy kés, na ne egy Hát ezt a cségóból nézték ki szerintem ezt az árat. Azt a De ez játék... is, ha jól láttam, ezek is skinek, tehát, hogy így. Igen, mi olyan, ami, aminek értelme is van. Úr is. Viszont, tehát, hogy nekem, nekem ezek a fajta mikrotranszakciók egy játéknál, ami még egy korai hozzáférésben van, kettő indie, ennél nagyon visszatartó erő. Tehát, ugye ja, még múlt is az a másik. Mert mi, hogyha valami van benne, ami nem csak kinézett, hanem hirtelen azt mondják, hogy arra rakunk bele egy olyan fegyvert, hogy ez megőrződjön mindenkit. Én, hogy ez Tessék, kicsit nekem vennem. olyan érzés, hogy hogy ezt azért tették bele, mert nem bíznak abba, hogy annyit el tudnak adni. Viszont akkor meg a játék nem biztos, hogy olyan jó. Tehát, hogy érted? Hát, szó, szó. ez a játék például jó. Ami, amit a neve ígér, azt betartja. tartja. Maradéktalanul. De egyébként tök jó. Tehát egy ilyen robotokkal kell össze-vissza menni. Egy ilyen aréna-súter-szerűség. Aréna, aréna Igen. Tehát a mozgás az eleve ilyen kis időt a csúszogatunk dolog, de teljesen jól működik ilyen FPS nézedbe, és az hát. a lényeg, hogy röpködnek, ilyen labdák, és akkor azokat kell igazából így, tehát el tudod kapni, hogyha jó időben nyomsz gombot, és akkor nem talál el, és akkor visszadobod, akkor kiütöd, vagy mit lehet még vele csinálni? Ja, hát hát által akkor meg kiesté persze. Tehát, hogy... És akkor hogy mennek a fregek, meg nem tudom, van, van benne egy játékmód, van olyan, amikor a labdát át kell vinni a másiknak a kapujába, és így bedobni, mert egy ilyen gyűrű, uh -huh. És akkor persze ugyanúgy kitor közben a, a másikat, tehát én egész bukás játékmondok vannak benne. Meg a jókat lehet ott is dobálni, hogy ilyen trükkös dobások, hogy ilyen lepattanóról találod el az emberkét. Meg ilyen, jó pufa, mikor ebbe a bandulba vagy akciósa vagy nem tudom, hogy vettem, akkor egész sokan tolták vele. Akkor úgy én is. Azóta nem néztem vissza, pedig folyamon még a gépe van. Állam, hát, néha ilyen. Nekem ilyen, ez olyan furcsa. <laughs> Már? Hát olyan, nem tudom. Na hát, jók, ezek a jópofa multik. Tehát múltkor is ajánlottam ezt a Duck -gémet. Az is ilyen, így ránézel, azt mondod, hogy hát, normális vagy, hogy ezzel játszol úgy. De azt elkezdősz vele játszani, és volt jó. Hát mondjuk vannak ilyen gyöngyszemek, tényleg. Ezek a kifejezetten az a multiplayer, eldobom az agyam, és tök jó szórakozok játékok. Ilyen kis egymás gyepálós cuccok. Meg az a jó, hogy ezek általában nem szoktak olyan horribilis árakba kerülni, sem szóval. Jó, ja, nem, nem. Ugye meg kell nézni a múltján, mindig ez a veszélyes, hogy izé... játszanak-e vele? Hogy játszanak -e vele, igen. Amikor Daggémet, azt hiszem sokan játszák, meg azt aztán, a... Azt hogy eléggé fölkapcsolják. Rakit valami... léget valamiért, igen? igen. Hát ott a, a Twitchen azt állandóan nyomatják, és, és ugye azért a elég a könyű a Dark, nem is nagyon nézegettem. Na, azért ott is vannak. Stabilen egy ilyen 500 ember. A de az már nem rossz. A csúcsidőben 500-700 ember. Az már nem rossz. Ja, az nem mondható stabilnek. Nézeketem közben ezeket a múlt is MMO-s játékokat, hogy mennyi minden van a Steam-en, és egy csomó olyan, hogy így ezt nem is láttam soha, hogy ez most, ez mi ez? <gül> van egy-kettő jó amúgy. Mondom, én, én leszűröm achievementekre, mert én ilyen állat vagyok, de... De én így és akkor legtöbbnél az látszik, <gül> hogy ilyen... Negatív értékelés. értékelés. Igen. Igen. Akkor már az leves, az nincs kedve elkezdeni az embernek. Csak az ilyen keleti beütési dolog, és az, az már eleve, én mondjuk azt nem bírom. Tehát én az ilyen nagyon keleti dolgokat, de ezt már mondtam korábban is, ti azért jobban oda vagytok, de én, én, én nem. Ezeket annyira nem csipázom. És ugye itt meg a fele olyan. Jó, most bejött az zajon. Meg volt ugye a Terra, de most azt levették valamiért, nem is értem. Bejött, hogy miért. hát az aljon már milyen régi. De úgy mondom, hogy Steamre. De ja, most Steamre mo Steam nem régett, Most jött be valamikor, egy-két hete, talán, nem akarok hülyeséget mondani. Meg ugye a Terra online is volt Steam-en, aztán levették Steamről. Azt vakfú? Nem is értem. van ilyen, hogy vakfu. Hát ez Mi biztos. Ez? csak jó játék <gül> lehet. Hú, ránézésre hirtelen úgy mondani akartam, melyik játékra hasonlít. De nagyon. Melyik az vak A Bastion, chön, hasonlít. Én tényleg. Egész aranyos innyor izéje van, a grafikája. Milyen játék? ingyenesen játszható. Volt. Multiorientált. Pedig ahogy nézem, hát fura. Az szingülnek tűnik. Aha, ránjúzás. nekem is. Nekem is ilyen szingül. És mégse az. <Sz> hát érdekes. Majd lehet megnézzük. Na jól van, de akkor legyen ez az árszó. Igen, igen. Vak fut mindenkinek. Nem tudjuk mi az, de valószínűleg, valószínűleg a két kilót vesztek de adja, olcsóbb. De adjatok neki utat, mert nem fog látni. Ó, oh, köszönjük szépen. Jó, oh, ez itt tökéletes Jó, Borzalmas szó. Szó, vicc, Jövő hétre igen. azt az egy hallgatót is elvesztettük ezzel az egy szóvisszel. Köszönjük Csigáz. További mulatást mindenkinek heverjük ki ezt a poént. Lesz rá egy hetetek körül. Jövő hétig megpróbáljuk mi is kiheverni. Úgyhogy szervusztok. Sziasztok. Sziasztok.